Torej, eh, drage dame in gospodje, lep dober večer, eh, skleni smo, da bomo počasi začeli, verjetno bo še kdo prikapal, od kje, ampak ura je ura eh, in eh, mislim, da je takšna, da lahko danes začnemo. Eh, torej, naš današnji gost je eh, Vasja Badelič, eh, sam je doktor filozofije in sicer pa ne, novinar, se tudi to bo mogoče nekaj povedal, kako pravzaprav dve takih stvari, ki na vidi zgleda, da gresta precej narazna ali pa ne. Uh, ne? In pogovarjali se bomo pravzaprav o tem, s čemer se Vasja ukvarja. Vasja se pač ukvarja, uh, poleg tega se pa da zapiše, se ukvarja z tem, da dela nekaj, kar je precej blizu nekem oberekla terenskemu opazovanju. Uh, torej v izbranih državah, o katerih bo še govoril zdaj na koncu, za to Afganistan in Pakistan dejansko preučuje, Uh, kaj pomeni ne, Evropska, mislim Evropska, Ameriška Zunanja politika za svet, kaj pomeni vojna proti, proti terorizmu za tisti svet, ki je seveda uh, v tem ideološkem diskursu izpostavljen kot, ne vem, ne, leglo terorizma, uh, kaj to pomeni za nas, ne, kaj sam pravi, da se v resnici v, na teh popotovanjih nauči vse toliko o teh drugih kot seveda o nas samih, To je običajno tisto, ker moje študentje je reče rečni antropologi, ne? da ko študiraš druge, se nauči se toliko o sebi kot o drugih. Um, in skratka, seveda, uh, pogovarjali se bomo pa o marsičem, od revščine uh, do politike, od Amerike do Slovenije. Uh, vas je najljepša hvala najprej, da ste, da ste se vzeli čas, da ste se odzvali. Ne? Uh, tako da vem, da pač pri vaših obveznostih je to ni mala stvar, ne, Preceeno na drugo, mislim, no, dobro na drugi konec na drugo, na drugo lokacijo, ki pač, če se z javnimi prevoznimi sredstvi človek vozi, žal časih včasih oddaljena, kot da bi bil bistveno kot v resnici. Torej, res najlepša hvala, da ste tukaj. Hvala vam za vabilo. A, torej, mi običajno začnemo vase s tem, da gosta v resnici pač uh, publiki predstaviti. Uh, Tudi malo potem bi rekla ne tematski prati, Torej, kdo ste, a ne? Uh, torej, ta, ta uh, bi rekla, klasifikacija o filozofiji novinarje, na vidite, spred ne navadna, ni? Uh, no, najprej lep pozdrav, dobro večer vsem. Najlepša hvala, da ste se odzvali na vabilu in se ležili v številu. No, kar se tiče poprašanja, tako bi dejal. Po izobrazbi sem filozof, ampak, rekel, že v času študija sem se pričel tako poljubno, recimo, kvarjati z novinarstvom, ko sem podoval po različnih državah, predvsem v Latinski Ameriki, sem, sem začel s pisanjem za slovenske časopise. In tako sem nekako usporedno. no, zgradil te obe identiteti, filozofa in novinarja. In, no, ko sem obravljal to novinarsko delo, se mi zdelo, da lahko na ta način rekel, se bolj približim ljudem. Ne? Lahko prek novinarstv, prek objavljenih časopisi lahko prikažem neke probleme širši publiki. No? In, mm -hmm. Se mi zdi to zelo pomembno, no, za vsakega intelektualca, ne se mi zdi zelo pomembno, da nismo skoli mm -hmm, ja. zadrti in zabubljeni tam neke revije, ki jih nišče naberemo, ampak da, da, da, da skušamo čim širše no, in čim, čim večim jadem no. no, Kar se tiče tematik, ne, ki mm -hmm. sem se jih kot novinar loteval, uh, naprimer, začel sem uh, s temi um, tovarnjami v Tretjem svetu, kjer se izvaja proizvodnja za Evropo, za, Ameriš, za Ameriko in sem tam, rekel, tam sem tako kot filozof analiziral te stvari, hkrati pa kot novino, tudi obiskal te kraje, kjer se te tovarne nahajajo in poskušal tudi s prve roke prek pogovoru z dvimi spoznati, kaj se dogaja ne, v teh tovarneh. Potem, ko sem se ukvaril s to za revolucijo, z revolucijo v Venezueli, s temi družbenimi spremembami, ki so se v Venezueli zgodile, sem uh, sehlo to predvsem kot novinar, sem imel to, ta privilegi, da sem lahko dvakrat obiskal to državo in se, moram korak za korakom, poskusil spoznati tam realnost, predvsem te uh, reforme, revolucionarne reforme, ki jih je ta socialistična vlada uvedla in sem poskušal spoznati kaj kaj so te spremembe, ki jih je ta revolucija sprem, uh, uh, uh, prinesla. Nohkrati pa, zadnjih šest let, sem se... Uh, redno vračal, tudi kot novinar, v Afganistan in Pakistan. Tam sem pa, mojako, daljše časovno obdobje poskusil razumeti, predvsem kakšna je ta vloga Zahoda v Afganistanu, ne, kaj, kaj pravzaprav pomeni ta tako imenovana vojna proti terorizmu. In poskusil sem, kot rečeno, za daljše časovno obdobje ne, povzeti te dogodke, ki se tam dogajajo, ki sem hotel videti, mora rekel, razvoj tam dogajanja, v bistvu v teh najhujših letih vojne. Ne. Od leta 2008 naprej do danes, vse do danes v Afganistanu potekajo najhujši spopadi, podobno tudi v Pakistanu. In uh, me res me je zanimalo ono ves čas, kam, kam sploh to pelje ne, in pa kako se sploh te stvari razvijajo. No. Tako da na podlagi tega novinarskega dela je pač potem nastala tudi moja knjiga. No, tako da upam, da mi bo tudi v prihodnosti spelo naljevati v tej poti, nekako združevati recimo teorijo in recimo prakso no, ali pa recimo to terensko delo, Ker se mi zdi pomembno, no, da, da, da poskusim razumeti neke, neke aktualne, politične, družbene dogodke, no, dogajanje no, tako in pač poskusiti No, to čim več uh, no, dve stvari sta, ki ste jih mimo grede omenili, mi ste mi zanimivi. Uh, prva stvar ste rekli, ko ste pač poročevali te nove sisteme produkcija za zahod, torej tisto, ne, 100 evropa, tako, bočki, čemer se bomo še vrnili, uh, te nove sisteme eksploatacije globalne, uh, ste rekli, ste skušali kot filozof razumeti te stvari, uh, kaj točno bi to pomenilo? Ja, v tistem ja. primeru, uh, Sem se oprel predvsem na to Foucaojevo metodologijo. Opazil sem pač, da v teh tovarnjah se izvaja prav ta najbolj brutalen disciplinski sistem, bi dajo Foucao, se pravi ta reku, ustvarjanje nekih delovnih subjektov, discipliniranih subjektov, ne teh krotkih teles, kot bi dajo Fuko, ki Pač morajo proizvajati za te svoje gospodarje ne, in uh, ki, v, vrku, neke, neka telesa, pri kateri mora biti vsaka političnost izključena. Ne, in to v teh cenah, kjer se ta proizvodnja v tretjem svetu uh, izvaja, to zelo lepo videti. Ne. Vsakašna misel, vsakašna političnost je popolnoma izključena, popolnoma zatrta tam ljudem ni dovoljeno se organizirajo sindikate, naprimer, ni dovoljeno včasih, da stavkajo. In morajo, pač, zreducirani so zgolj na ta telesa, disciplinjena telesa, ki morajo izvajati uh, proizvodnjo. In uh, sem, pač, ko sem to analiziral, se mi zdelo da ta fokojev pristop je, mhm. pač, rekel, tak mhm. uh, pristop, ki, ki Kaj je primjer, primjer no, zanalizirala to tematiko? No. S tem pač to tematiko sem se ukvarjal v času, ko sem doktorsko pisal pislil. To dejansko bila tudi moja doktorska mm -hmm. dizertacija. In mm -hmm. no, to sem htela vprašati, ja, vprašati, kaj je bila vaša doktorska mm -hmm. dizertacija. Aha, ja, dobro. Ja. No, e, no, dobro. Ja. No, Ker izvolite dalje, jaz sem vas prekinla. Ja, ja, no, si uh, recimo še če malo o teh conah ne, hkrati, uh, Sem spoznal, ne, kako so te cone, kjer se ta proizvodnja v tretjem svetu izvaja, ne, neka polje izključitve, ne, v smislu, da so to neka, neki paralelni svetovi, ki jih upravljajo te korporacije in kjer država v bistvu se je odrekla neki svoje Ne Namreč v teh mm -hmm. conah ne plačujejo davkov, potem te, ta material, ki ga vvozi in izdelke, ki izvozi, se ne plačuje carin. Delovska zakonodaja v določenih conah je suspendirana. Ne. Se pravi, je videti kako je država v bistvu se podredila korporacijam za to, da, da pač se proizvodnja tam izvaja. Neka ko izsiljuje v države v tretjem svetu ne, in uh, vedno zahtevajo nižje, uh, nižje standarde, nižje delovske standarde ne. in tista država, ki se je najbolj pripravljena ponižati in najbolj sprejeti najbolj take ponužujoče pogoje dela za delovstvo, tista je kao, Rečno, zmagovalka ne, v tej delki proti dnu, kot se reče. Ne. V lanskem letu, konec lanskega leta, sem imel priložnost obiskati Bangladeš, kjer se mi zdi, da smo res dosegli dno. Ne. Tam, tam so pa res najnižji delovski standardi, kar sem videl no, vseh teh lokacijah ki sem jih obiskal. Ne. V Bangladežu niti ena stvar, za katero Za katero mi pričakujemo, da bi mogla obstajati, delovati, ne, tam ne obstaja. Ne, tam, uh, delavci garajo za golo preživetje, plače so tam okrog 30-40 evrov na mesec, to najnižje, je. najviše tja, recimo do 70 evrov na mesec. Uh, sindikati prepovedani, niso doveljeno organizirati, uh, varnosti ni, pri delu ni nikakršne, kot smo videli, so bile številne nesreče že tam, od požarov do tovarem, ki so se zrušile potem ti okoljevarstveni standardi, ne obstajajo vse te, recimo, kemikalije, vse te, vse te toksične stvari, ne, ki jih tam porabijo za proizvodno direkt vodo, direkt v reke. Ne. Skratka, ni res niti ena stvar, ki bi morala biti ujena, tam ni urejena. Ne. In ni, tudi delovci pač nimajo zdravstveno zavarovanja, nimajo pokojninskih prispevkov. se to, mislim, to je dejansko dno. Ne. In tam v Bangladešu trenutno okrog 4 milijone delavcev dela v tovarnah za izvoz. Ne. Se pravi, za Evropo in pa za Ameriko in pa tudi za druge. Ne. Koroni so dejansko najcenejši. Ne. Celo kitajska se li proizvodnja od Jane, ker je pa anglič cenejši kot kitajska. Ne. Tako da tam se mi zdi, da tam se res vidi tisti najbolj skrajni ta obraz ne, tega recimo sodobnega kapitalističnega proizvodnega sistema. In to, žal, je postal nek ideal za uh, te korporacije in uh, te, uh, ti delavci v Bangladešu so, uh, so dejansko neko merilo, po katerem zdaj ne bi se tudi mi uh, ja, pač, uravnavali. Ne? Tudi nam pač grozijo, da ukolikor se ne bomo prilagodili temu, ukolikor tudi mi ne bomo uh, pristali na zniženje naših standardov, se pač proizvodne preseliti, ja, k tistim, ki so se pripravljeni ponižen. Torej, ja, omenili ste že, da so države zmagovalke. Zmagovalke v tretjem svetu so tiste, ki se torej najbolj podredijo interesom kapitala oziroma korporacij. Ste tudi že omenili, da je to, to nekaj, kar se tukaj vplivuje v bistvu v evropskih državah, ali pa ne, na obrovi Evrope, tudi v Sloveniji. Zdaj, ker imate to prednost, da lahko potujete oziroma primerjate tako ne države tretjega, če jih tako imenujemo, in Slovenijo. Ali se vam zdi, da je ta logika usiljevanja tega modela? že nekako vedno bolj sprejeta v Sloveniji, tako strani kot tudi strani ljudstva, ali še, bom rekel, je odpor zadovsten? Ja, jaz mislim, da tu ni nobenega odpora. Ne? Jaz mislim, da to zaenkrat mi merno sprejemamo. Ne? Nobeden se na, mis, se jaz ne vidim neke, res nekaj konkretni oblik organiziranosti, ki bi se temu zaprstavila. Zajenkrat smo sprijasneni s tem, da se neka to varno tu zaprejeno celi, pač kamorkoli že. <totipra> uh, ne, vem, ne vem, kako bo v prihodnosti. Zdaj vidimo, da tudi pri nas bo ogromna brezposrednost in morda bodo ljudje začeli več razmišljati o tem. Morda, ne vem, ne. Zdenkrat se mi zdi, da rekti, ta, ta načrt ne, teh korporacij, teh kapita eh, kapitalskih centrov se zelo lepo izvaja, ne, ja, oni dejansko počnejo kar hočejo. No. Ta bo pa v prihodnosti pa ne vedno. Um, no, Saj, to je nekako, takoj, ko ste že prej govorili, pravzaprav te moja asociacije, ne, pravite, pač seveda stopnja delovskih pravic upada, stopnja pač zdravstvene oziroma so funkcije socialne države upada, stopnja eksporiščanja se veča, plače padajo, država poklekne pred korporacijami. Ne? Če zdaj ne bi pač imen vedli ne? državo, o katerih ste govorili, bi lahko rekli seveda, se to mi počnemo zdaj. Ne? To zdaj Slovenija počne. Uh, in uh, se pravi ta dirka proti Dnuki, kot jo vi imenujete, oziroma kot se to imenuje. Ne, uh, je nekaj, čemer mi očitno smo zdaj začeli pri nosu oziroma skušamo biti zmagovalci ali nekaj podobnega. Ne. Uh, zakaj imamo občutek, da uh, smo imeli pač tukaj že tudi goste, ne, ki so recimo Anita Oglinova, je imela eno zanimivo stališče, o Revščini, smo se pogovarjali. In ona je rekla, ne gre za to, da slovenci tega ne vejo, slovenci tega nočejo vedeti. Vseeno ste izdali tri knjige, ne, ki zelo jasno govorijo, pravzaprav v Sloveniji je malo teh knjig, ki tako zelo jasno govorijo, uh, bi rekla, o tem globalni strukturi kapitalizma in o tem, kako dejansko danes v okviru tako imenovane globalizacije poteka nova faza kapitalizma in novi sisteme eksploatacije. Ne? Ampak se zdi kot, da tega ne sliši nišče, niti sindikati, niti vstajniki, niti pravzaprav ne noben dejanski subjekt, da o državi sploh ne govorimo, ki je pač seveda zdaj ustri temu, kar ste pač povedali, pokliknili pred korporacijami, konec. Ne. Se pravi, ni nikakršne, ni nikakršne, bi rekla, ne vem, povezave. Ne? V resnici od ljudje nočejo videti, da obstaja zveza ali ne vidijo ali kako bi vi zdaj to zadevo, bi rekla, eventualno ja. komentirali. Ja, zdaj, kar se tiče, recimo, učinka moje knjige, sem uh -huh. tako zelo zadržan, uh -huh. pač, ker uh -huh. filozofi smo tako bolj marginalni, ne, in ponavarjali ni. No. Tema ne je pa odzival, daleko ja. od tega, da bi bila, ne, mislim, taka, da, recimo, vsak slovenec že, ne bi ja. mogo razumeti, ne, če vsak slovenec že, ne bi razumel. Jaz, jaz sem tako, ne, že, že vnaprej ne računam uh -huh. na preveliko zdrav, ne. Uh -huh. Ampak, okej, okay, zdaj, uh, se mi zdi, da, uh, Nek odgovor na ta problem bi dejansko moral priti s čim širše množice ne? in od delavcev, predvsem. Se pa bojim, da so delavci tudi uh, preveč prestrašeni in so stisnjeni v nek položaj. Ne, uh, ta položaj izsiljevanja, ne, kjer pač delavci grozijo, da v primeru, če se ne, ne pač, uh, prilagodimo, ne, bo proizvodna izsiljena. In delovci se mi zdi, da oziroma velika večina izmed nas vsi še vedno računamo ok, dajmo se malo prilagoditi, dajmo še malo popustiti, pa vse bo, bomo hlih tako preživeli. Ne. Ampak uh, mislim, da taka strategija ne peli nikamor, ker recimo tudi, ko sem bil lani v Bangladešu in v Indiji, ne, In ko sem gledal, recimo, prepiru časopise, te recimo, kaj te ekonomske uh -huh, časopise, uh -huh. pa po televiziji gledal te ekonomske strokovnjake, ki so imeli svoje govorne. Uh -huh. Tam delavcem govorijo popolnoma isto kot tle našem v času krize in to sicer, da zdaj je kriza, da zdaj je treba zatevniti pasove, da zdaj uh, se ne smemo boriti za več pravic, ne, zato, ker je pač je treba se skrčiti, je treba potrpeti. Sprej tudi tistim delavcem, ki imajo 50 evrov na mesec, ne, govorijo popolnoma isto ne, kot našem tle. Ne. In zaradi tega ne, je vidjet, da, da se ne smemo, da ne smemo popuščati, ne, kar bolj, ko bomo popuščali, ne več bojo hoteli, ne, bolj bojo nižali standarde. Ne. Tako da, mislim, res srkljivo, no, predvsem v Bangladešu, govoriti tam nekomu, ki ima 40 evrov na mesec plače, da, da zdaj pa ne, ne ni pravi trenutek za seboriti, za večjo plačo, ker zdaj je kriza, ne, zdaj se zdaj treba popustiti. Ne. Ampak kot rečeno, ne, jaz se bojim, da, da, so, da smo vsi, ne, čudno pač delavci stisnili ta razpoložljivost izseljevanja ki se res bojimo no, bojimo se reagirati ne, Ker se še zmeri bojimo da bomo več izgubili tem če bomo odreagirali ne, pač da bo tovarna dejansko polce preselila ne, če se ljudje preveč uprejo če zahtevajo pre visoke plače ne potem dejansko bo Ta korporacija odšla in potem ne bo noč. Ta strah obstaja, mislim, da je to tisti glavni, tisti glavna blokada, no, ki nam mogoče. Vse to razumem, no, ljudi. Jaz, jaz, jaz ne vem, no, kako, kako bi iz tega išel. Če bi bil delovec, verjetno, ne vem, verjetno bi tudi jaz lahko tako bil lepo tiho in se prilagajal. Ne. Ja, omenili ste tudi že učine krize oziroma kako je kriza na nek način izgovor za to, da se nižajo pravice delavcev. Ne? Uh, v bistvu, prej so se pogovarjal, da gre za tukaj koncept ne, normalizacije krize. Torej, kriza ni nekaj, kar bo minil čez leto dve, uh, sicer ne, optimisti napovedujejo dolbo, ampak glede na ciklična bivanja ekonomije. ekonomiji, glede na dosedani po te krize, vemo, da uh, ji ni malo konca. Um, In To se da tudi aplicirati na države, ki ste omenili, tudi ne samo z vidika delavce, ampak tudi glede eh, okupacije oziroma eh, vo, torej vojskovanja v, v državah. Eh, konstantno smo ne, priča govorom, eh, okupacije se bo končale, eh, vojna se bo končala, zmagali bomo nad terorizmom. Uh, ampak seveda tukaj je kriza v smislu, uh, torej, da, da ne gre izkoristiti uh, oziroma ni mogoče izkoreniti uh, um, torej terorizma konstantno prisotno. Uh, kako vi vidite, kako to vpliva na celo, cel, celotni koncept boja proti terorizmu na uh, nekem, ne bomo rekli, industrijske strukture oziroma edite? Ja, uh, kar se tiče normalizacije, recimo, ali pa ja, normalizacije te vojne, ne, Zvidimo vidimo zdaj že traja non stopne, neka permanentna vojna, ki je traja že 12 let, je, je bilo res srhljivo no, spremljati v preteklih letih nekaj, kaj vse je postalo del neke naše vsakdanjosti. Ne. Na začetku recimo se je razkrilo, da mučijo v teh ameriških vojaških zaporov, še vedno mučijo, recimo v Afganistanu to počnejo ti lokalni podizvajalci, kolaboranti ne, v imen za američane, Pravi, na neki točki je mučenje postalo neka normalna praksa, ki se pač izvaja. Potem na neki točki je postalo normalno samovoljno zapiranje ljudi. Ne. Se pravi, vse neke ljudi, za katere ta ameriška vojska trdi, da so teroristi, se jih zapre v Guantanamo, Bagram, kamorkoli in so tam leta in leta zaprti, ne da bi sploh vedeli, kdo so, kaj so ti ljudje storili. Se pravi, tudi to se je skozi leta normaliziralo in postavljajo nekaj normalnega, ne? pač, da se ljudi samovolno zapira in da se jih leta in leta drži v zaporu. Potem na neki točki smo zvedeli, da ameriška administracija izvaja te izvensodne egzekucije z brezpilotnimi letali. Se pravi, spet, ne? dovoljeno je njim, če na ne nekoga, ki ga pač označajo kot terorista, je da ga sodno pobijajo, da izvedajo to izvensodno egzekucijo. V nekaterih primerih to celo sam predsednik ne sprej, v, vrhovni vode te izvršilne oblasti in to izvaja, podaja autorizacijo za te izvensodne poboje. In tudi to je postalo popolnoma normalno, tako v tem političnem diskurzu in pa vrej, tudi v medijih. Ne, zasledimo novico, brezpilotno letalo izvedlo napad, pobilo pet teroristov in to je to, in to je nekaj normalnega. Ne, in pač to z dneva dan lahko beremo. Ne. Zdaj, Letos smo zvedli, da je ta uh, NSA ne, uh, izvaja to masovno vuhunjenje za našimi podatki ne, in, in tudi ple, spet ne vidim nobenega pač, resnega upora temu, kot da je tudi spet to nekaj normalnega, šele zdaj recimo, te Evropski voditelji, ko so kot videli, da tudi njim prišli ško, je malo postalo za njih problematično, ne, ampak prej ne, ne, dokaj so masovno pobirali podatke na ljudem, to ni bilo problem. Ne. In tudi to je postalo občitno, kot kaže nekaj normalnega, to masovno vohunjenje ne, za podatki praktično vseh ljudi. In, no, in skozi leta, ne, nevrjetno, ne, kam smo padli, od mučenje, samovoljno zapiranje, izvensodne egzekucije, masovno vohunjenje. Ne, in to, to pač se izvaja, to izvršilna uh, ve oblasti, Ameriška predvsem, skupaj s pomočjo teh njihovih partnerjev, tako imenovanih. Ne. In, in je res, no, pač srhljivo, no, srhljivo je to, no, in, in se je res dejansko normaliziralo, ne vem, ne vem, kako nam bo zdaj uspelo iziti iz tega, ne, ker, um, ker tudi te same vojne, ne, dejansko samo stopamo iz vojne v vojno, ne, ta a, a, vojna v Afganistanu in Pakistanu, tam traja že 12 let, iz Iraka smo se, umak, pač smo se umaknili, ne, ampak, Tam tudi vojna že vedno traja, ne, vprašanje tudi kako je v prihodnosti. Pol smo imeli Libijo, zdaj govorimo o Siriji. Tudi že to vojno stanje ne ne in to nenehno, imamo neko hujskanje, novim nojim vojnem, to se kar perpetuira, ne, to kar gre naprej. Ne. Tako da, no, tudi tu v bistvu sem zelo, zelo pesimističen. No, eh, Zaenkrat eh, za tu ne vidim nekega, nekega izhoda no, na boljše. No, ne. Uh, ne, jaz se spomnim, um, ko smo opet, če pač, jaz bila ravno, ko se je začela vojna na Iraka, ne, napad sem na Havaji, in se spomnim, da takrat, ko smo bili na demonstracijah proti vojni, ne, smo ravno na to opozarjali, ne, da pač to je zdaj neka situacija, ker se z nas zgodi, da bodo ene stvari, ki jih Zahod ni toleriral, recimo, ali pa jih so bile problematične vse, ne, bodo postale normalne, seveda se je tudi ameriška zakonodaja spremenila in se te stvari, ne, se vemo, Uh, v imenu tega terorizma in zdaj dejansko, kot pravite, 12 let kasneje se je točno to zgodilo. Ne? Stvari, ki so bile 12 let nazaj vsaj problematične, če ne se zdaj dogajajo na nek način, kot bi rekla, zanimivosti na TV, ne? človek ima občutek. Uh, mislim, to je meni, moram povedati, ko sem bila v Ameriki, pač uh, me Mislim, nekak pretreslo, kako američani televizijo gledajo, ne. Se pravi, gledajo pač tako kot nekaj popolnoma zunanjega, ki se tebe ne tiče, o, ne. In zdaj pač več, ko jih je mrtvih ali pa več, je bolj, je kakšna slika pač taka, ne, da še nisi videl. bole stvar zanimiva, ne. Se pravi, cela stvar se je v resnici na zanimivosti, ki pa, kot ste rekli, se že 12-letne pač ponavljajo, so že nehale biti zanimive. Ne, zdaj se vedno pač iščejo nove, ki so seveda temu primerno hujše In zdaj se seveda ti, ta javna toleranca do teh dogodkov ali pa prakse v zadnjih 20, 12 letih na 15 letih recimo radikalno povečala. Ne. Zdaj, um, uh, zahod, ne pravzaprav tisto, kar ste vi v tej knjigi pač o 100 evrih, ne, uh, pa tudi seveda druge analize so to pokazale, da v resnici uh, zdaj ta nova globalna svetovna ureditev je ureditev, kjer se visok standard zahoda, ne, ki ga seveda mi še vedno delamo, delimo, pa verjetno ga ne bomo več dolgo, um, ti naša pot je ona tista, kot ste rekli, ne, proti dnu in jaz se tu seveda zelo strinjam. Um, um, kar je seveda za Slovence, jaz mislim, zelo velik šok, ne? ker so pač iz najbolj razvitega dela Jugoslavije bodo zdaj padli tjana. On na drugi konci in to zdaj sploh ne dojemajo, čisto dobro, kaj se jim dejansko dogaja. Ampak, hočem reči, ta cena, ki jo plačuje cel svet za to, da recimo Zahod ohranja ta standard ne, in seveda te ogromne profite, ki so pač racionalni po vseh izračunih, a ne, uh, je strašna. To se pravi, ta cena je vedno večja in večja. Se, se spomnim, da pač je ena knjiga, ki me iz zadnjih časov pretresla. Je bila Um, ličeva pač kapitalizem, strukturni genocid, kjer on dejansko pač podaja vse te izračune na področju zdravstva, po ne vem, vseh teh sfer, ne, Kaj to zdaj pomeni, ne, da dejansko pač zahod ohranja ta standard. Hkrati pa se zdi, ne? da je celotna strategija naredena tako, da dejansko blokira, ne? kompletno blokira upor, ne? v teh državah, kjer se jim to dogaja. Vzimo, kakvi zdaj, um, seveda zdaj ne samo v Sloveniji, to zdaj je posebno problem. hočem reči, V Afriki, ne? Recimo vzameva Afriko, vzameva Latinsko Ameriko, vzameva, dobro, to pa tam se kakšen insert zgodi, ampak načeloma, kot se je to zaj normalno. Zdaj Indija, zdaj Bangladesh, zdaj Pakistan, to, ne, Kitajska, superma no, oni je delo na taborišče, ne? Se pravi, ne? Mislim, dejansko to je, to je frapantno, ne? To so milijoni in milijoni ljudi, ki padajo točno v ta nivo, ki je pravzapravo res minimalna eksistenca in zgodi se ne nič, ne? Ja, ok, zdaj pač, če preidemo, ja, spet ja, na delavce, ja, ja. Uh, no kljub tudi uh, v teh državah delavci se upirajo, pride do uporov, ne? Uh, tudi na kitajskem je na tisoče uporov vsako leto v teh tovarnah, ne, v vseh tovarnah, ne, ampak hkrati tudi v teh, ki delajo za izvoz, in tudi v bistvu v Bangladešu prihaja do uporov. Uh, predvsem recimo ob takih primerih, ne, kot so neke te hude uh -huh. uh, nesreče, sreče, te ja. industrijske, uh -huh. ne, ko to je, je bila ta tovarna, ko se je uh -huh. ko je bilo tisoč mrtvih ali ja, pa ja, bilo ja. požar, uh, uh, ko je bilo tudi več kot sto mrtvih. Uh, ob takih recimo dogodkih ne pride do masovnih protestov uh -huh. in vsi odidejo na ulice in tudi včasih tudi požgejo kako tovarno. Ne. Ampak uh, kako recimo, ne, ne, ne, Pa pride represivni aparat in pač zatrej opor. Ne? To z nasiljem zatrej opor. Pretepajo delavce, včasih pač tudi ubijo kakšnega delavce, ne? potem te, če, so, če, če identificirajo te voditelje, ne? recimo te, ki bolj organizirajo, te zadeve jih zaprejo. Tako da ob teh uporih, ne so v teh državah res odzovejo rekao, s tistim pravim nasiljem in mm. zatrejo mm -hmm. upor ne? in tudi mm -hmm. je v tem primeru potem videti, ne, kako nasilje tudi služi temu, da se cena dela drži dolj, da, da je, je nižja cena vse Zato, ker ja. <laughs> s tem, ko pač izkažejo to, to rekao, svojo agresijo, ne, to mm -hmm. možnost, da lahko z nasiljem zatrejo ta upor, potem delovci bodo spet uh, prestrašeni in spet ne bodo zahtevali nekih izboljšali, ki bodo pač ja, ja, ja, poraženi. Ja, Tako da prihaja, tega prehaja. Ne? V bistvu tudi na kitajskem, ne? Tud, če prije do hudih uporov tudi pošljajo člane represivnega aparata in zatrejo te, te upore. Mm. Tako da prihaja no? prihaja tudi tam mm. do, do uporov, ne? ampak eh, kot rečeno, noc ja, se ne izboljša, noc ne izboljša, pride do konflikta in potem to nekako se zamre. Ker delavci so vedno, vedno v tem eh, brezizhodnem položaju, ne? da oni kljub vsem rabijo delo, ne? oni mm. hočejo delati, ampak Uh, rekel, uh, pol to jim preprečuje, da bi šli do konca, ker oni va, pač v nekem trenutku vedno morajo popustiti, ne? če hoče obdržati isto delovno mesto. Ne? Kar, uh, Ta grožnja o preselitvi proizvodne nekam drugam vedno obstaja. Ne? To delovci se vedno zavedo, ne? da v primeru, da bodo preved zahtevali, pač bo tovarna šla nekam drugam. Ne? Se bo pač korporacija preselila. Ja, ampak zdaj drugi del zgodbe so pa seveda zahod, zahodnjaki sami. Ne? Zdaj posebej pač tista, kako bi rekla, kao levica in kao kritična inteligenca. Ne? ki mogoče se pač dosti lahko rada okvarja za kakimi stvrmi, ampak to je zdaj, tako bi rekla, ne, tudi ti, na kak se zdi, da veselo v glavnem pesek, ne vem kaj, glavo v pesek ali kak, ne. in potem konec, ne, mislim, ker namreč tukaj gre za to vprašanje, ne, da je treba, da, da bi dejanska rešitev tega problema, da pustimo še vse druge zadeve, kar je to sploh možno in ni možno ali kaj, Seveda eh, zadela standard teh ljudi, ne? se pravi, gre v resnici za vprašanje eh, tega, da pač, ne vem, da je 10% svetovne populacije ne? dobro živi na račun pač vseh teh groznih eh, razmerov, katerih vi govorite in o kateri tudi drugi govorijo. Ne? Zdaj pravzaprav, ne, eh, pač, ne, zahodnjaki, ne? pač tudi tako imenovana leva inteligenca, ne, Se mi zdi, da tukaj nekako jim zmanjka, ne, nitke, ne, tukaj se oni zdaj nekako ustavijo konic štriganja ali kaj. Ja, leva inteligenca, ne ne, vrem, ne vem, kritična, kako bi zdaj to imenovali sploh, ne, ne? ja, ja. kako ja, se bojim, da tudi leva inteligenca živi tudi lagodno na zahodu, tako da. Ja, živi ne, Tako da, živi v istem, ne? Uh, ja. tako da se mi zdi, da oni, Ali pa recimo vse večina. No? Večina pač ne čuti no, tega kot nek njihov problem ali pa nekaj, kar bi se bilo potrebno morda bolj organizirati. Ne? Tako da v bistvu recimo te ljudje, ne, ki se s tem ukvarjajo, s temi problemi so res, res neke marginalne skupine. No? To so ponavadi recimo kakre te nevladne organizacije recimo, ki opozarjajo na razmere v ampak to je res tako vse marginalno. Ne? Ponevadi imajo kako spletno stran in pač tam, ja, ja, tam izdajo ta ta poročila, nekaj, tako tako poročila iz posameznih koncev sveta, ne. O, kakšne se v ja, teh tovalnih. ampak mm. to dejansko nima učinka na ne, neko politiko, mm. nekaj, pač vse na neki ravni res obstane. Ne? Mm. Tako, Uh, no, vse pravi, za prihodnost pa ne vem, no, ker če bo res visoka stopnja brezposebnosti, potem bodo morda tudi tu ljudje pričeli več o tem razmišljati. Uh, bomo videli, no, pustimo se presenetiti. Ja. Ja, um, če se navežem na to, kar ste rekli, v smislu nekritičnosti uh, intelektualcev, um, zanima je tudi, da um, Ljudje, torej eh, zahodnjaki, eh, pogosto niso dovolj kritični. Ne? Rekli smo, da spremljamo dnevno medijske zgodbe o bodi si o delavcih in njihovih eh, ne, človekov, nedostojnih razmerah, bodi, bodi si o vojaških napadih in podobno. Eh, ampak vendarle pred nekaj dnevi mislim, da smo lahko spremljali po televiziji. Uh, ko je Apple uh, začel prodajati v Sloveniji tudi novo verzijo iPhonea in so že v 12. ponoči slovenci, mislim, da bi čakali na uh, najnovejši izdelek. Uh, po eni strani je to kontradiktorno z nekaterimi raziskavami, ki kažejo, da vendar le v zahodni državi bi naj nekako okoljevarstvene ali pa humanitarne orientacije oziroma prednote naraščali, ampak od bo drugih strani smo pa pol soočeni s tako sliko. Uh, ali pač gre tukaj po vašem za zato, da ne, nam tih zdelki vendar na nek način omogočajo lagodno življenje in se zato ne identificiramo oziroma ne razumemo um, stiske tako iz drugih držav kot že v, v sami Sloveniji, ne, torej pri uh, delovskem nazredu v Sloveniji. Ja, se mi, se mi zdi, da gre za dve zelo različne vrste ljudi, nema tisti, ki čakajo na taj ne, očitno. Očitno bolj s privilegirani, privilegiranih slojev, ne. tisti pa recimo, kot rečeno, ne, tisti, ki pa se ukvarjajo s temi tovarnjami, na to opozarjajo, so pa res neke marginalne skupine ne. in očitno med tema dvema svetovoma ni, ni nekaj komunikacije. Ja. Ne, ne, ne. uh, ja, uh, um, res uh, se radi pretvarjamo, ne, da nam ti standardi je nekaj pomenil. Ne. Pač to, da morajo biti okoli varstveni standard, ne morajo biti standardi varstva pri delu, ne. pač delovski standardi, od spodobnih plač, pa, pač vsega, kar spada zravo, ne. ampak očitno, očitno nam to nič ne pomeni, glede, v resnici, ne, glede na to, da ena, rekao, en velik, velik del izdelkov, ki jih vsakodnevno kupujemo po teh uh -huh. trgovskih centrih, je iz teh držav, Prizav, ne, kjer se to popolnoma nič upošteva. Ne. Tako. tako da, Tudi, recimo, pač mi intelektualci ne, lahko, ne, tako malo hinavsko, ne, pa zjutro, recimo, lahko govorimo o tem, kako je vse to no kritično, ne, mislim, kako je vse to nepravično, ne, potem pa gremo v en shopping ne, pa mi ne, ne prostane druge, kot da kupim, recimo, ene teleovalne copate iz teh držav, ne, ker spok ne moreš več, ne moreš več kupiti, ja. kupit, recimo, ne, nekaj, nega produkta, recimo, ja. ne, ki, ki bi bil res v nekih normalnih razmerah narejen, ne, Smo tudi mi, recimo, ujetniki v, to, v temu. Tudi jaz sam pač, ne. Tako da, se pravim, potrebno pač bo v prihodnosti nekaj bolj konkretno oblika organiziranosti, no, in jaz mislim, da, recimo, neka rešitev, ne, temu bi pač bila ta, da, morda, brutalna rešitev, ampak, da se izdelke, ne, ki so narejene v takih pogojih, pač ne a, dovolijo voza k nam. Ne. A, zdaj res je, da bi pač s tem prišli v konflikt s državami, bi oni videli to kot grožno njihovim delovnim mestom, kar bi bilo res, ne. ampak če mi ne hočemo ostati zvesti tem nekim našim standardom, za katero trdimo, da nam doste pomenijo, potem jaz ne druga rešitva. Se to, to, tudi ta konflikt ne, se vedno pojavljal recimo v Bangladešu, ne, ko sem govoril tudi recimo s predstavniki delavcev. Ne, je bilo uh, očitno, ne, ko sem pač govoril z njimi, so oni spoznali, ne, da koliko se mene to zdi popolnoma nespremljivo vse tam, kar se dogaja. Ne, in so oni v nekem trenutku začeli braniti ne, to, kar se pri njih mhm. dogaja. Sreki, ima ne, tako slabo, se bomo že, rabimo čas, da uredimo zadeve, ne, Aha, sej s časom se bo zrediti. vedno boljše. Ne, Ne, se pravi, so v bistvu vbranili to, to svojo pozicijo, ne, to, to izkoriščanje. In to, to, dejansko predstavniki delavcev, se reki, si bo, si bo že dovolili nam zvišiti malo plače, bo bo boljši, samo mislim, da, da ne bo ne, tega, ne. mislim, da so kar tako utopično, verjamejo v to. Ne. Tako da, mislim, da za nas res uh, nam ne preostane druga kot da, ukoliko, ne, dejansko verjamemo te delovske standarde, ne, da mora biti spoštovani, potem teh izdelkov ne smemo dovoliti, da pridejo na naše trgovske police, ne. Uh -huh. Ja, no, to bi lahko uh -huh. naredili, ne, če bi seveda zdaj to državo vlada, mislim, imeli avtonomno vlado, ki bi te države vladala, zdaj imamo seveda zadej nekaj, ne, kapitalske centre, tako da, ja, verjetno se to žal ne bo zgodilo, ampak Um, tisto, kar sem htela vprašati, ko ste ravno začeli pripovedovati, ne, kako zdaj mislim, te zgodbe iz z še iz terena, torej vi ste zbrali seveda tam uh, veliko zgodb, veliko intervjujev, ne, uh, uh, ki pač seveda z nativnega ozornega kota prikazujejo to, kaj se pač tam dogaja. Eno je seveda kako mi to vidimo, drugo je kako seveda sami oni vidijo to reči. Zdaj, ena od stvari, ki ste rekli, je, da pač sa, nim samim se to ne zdi tako grozno, kot se mogoče nam zdi, ne. Kateri so še potem ti, bi rekla, katera so še potem ta nativna sporočila druga, ne, ki ste jih, recimo, na terenu dobili, ne? Ja, no, zdaj, glede tega, ne, kako oni to sprejemajo, uh -huh. Sra, oni, oni, si želijo delovno mesto, uh -huh. ne, to, to uh -huh. je, to dejstvo, ne? in zaradi tega tudi, nekako opravičujejo to situacijo, v se nahajajo ne, in govorijo, da bo, da bo že boljšo, da potrebujejo čas, ne, da se izvlečo iz te, iz te bo res najnižje pozice, ki se tudi zavedajo, da so v tej najnižji pozici, ampak pravijo, da potrebujejo čas, da se razvijajo. Ne. Ampak eh, kot rečeno, ne, pol, ko pa pride moment, ne, ko pa zahtevejo nekaj več, ne, pa zahteva, recimo, odvikni minimalnih plač, ne, takrat pa udari represivni aparat in torej se popolnila brez agresivno, z nasiljem in, in zatre, ne, tako da, krati, ne, spet pa tudi, bo rekel, že sami se zavedal, ne, da da so žrtve tega nasilja in da jim to, tudi, to ta agresija ne preprečuje, ne, da bi kaj več dosegli. Tako da so tudi, ne, malo skizofrena ta njihova pozicija. Ne. Po eni strani neko upanje, da bo boljše, ne. po drugi strani pa zavedanje, da nekaj, te pretekle pobude, ki so jih dali, te pretekle zahteve, kot od višnjo plač so bile uh, odgovorjene z nasiljem. Ne. In potem, uh, recimo en aspekt je pa tudi, recimo ta ženski aspekt, ne, tam je velika velika večina uh, delov knevtovanih to so de delovke zato ker to je ta tekstilna industrija, oblačilna industrija, ki se uh, v večini zaupa ženskam. Uh -huh. In moram je še ta um, v bistvu je ta uh, pristopnik kako v bistvu so prav ženske postale te mora rekel, najbolj, najbolj ta iskoriščani del, ne, tega globalnega proizvodnega sistema. Ne, to se to ni samo v Bangladešu, to praktično po vseh teh državah, ne? In uh, mora reka, tudi pol ženske ne, se res srečujo s temi najbolj, tudi brutalnimi pristopi. Ne. Recimo, ženske se še bolj izsiljuje, pa pol te, recimo, fulje tega nadlegovanja, ne, ker uh, tisti, ki so pa na vodilnih položajih, tisti so pa moški. Ne. Precej, recimo, že na teh nadzorniških položajih so moški, pol te menedžeri so v vsakem primeru moški. Ne. Tako da je prav vidna tudi ta, mora reka, ta, odnos med spoloma, kako se v bistvu od zgore, z tega moškega dela potem izvaja, ne, represija represija. nad ženskami. Ne. Mm -hmm. Tako da, to je tudi en tak vidik, ne. recimo, in tudi, rekel, kar, kar se tiče teh pravic, ki bi ženske moral imeti, tam v Bangladešu ni nič. Ne. Tam recimo, če se prav spomnim, mislim, da porodniški dopust imajo štiri mesece, mislim, da dva meseca pred in dva meseca po porodu, in to dobijo res minimalne, minimalne zneske v tem času, In največji problem pa je ta, da v, kar v velikem številu primerov, neko ženska postane vseeno, preprosto pustijo. Ker pač niti, niti tistega minimalnega stroška, ki bi ga mogli plačati, ne, za v času tega porodniškega dopusta, ga nočejo, ne ki bolj poceni, ne mudemo odpustiti žensko ne, in pol pač novo punco. Najet, ne. Potem v določenih primerih je opazno tudi otroško delo, ne, tudi to je postal nek pač fenomen ne, spet, da našega proizvodnega sistema to, to pa poteka tako v, v, v večinoma v bistvu prek mam, ne. recimo če neka mama dela v tovarni, ne pol pač ko otrok dovolj starega prinese s sabo v tovarne, potem otrok tam recimo že od 11, 12, 12 let naprej pač prvo začne z nekimi preprostimi deli, ne, tam so recimo nekatere dela so res preprosta, recimo pakirajo, kaj ne obleka zložijo, da jo paket spakirajo in tak dela potem začnejo že otroci opravljati, in delajo, ne. Tukaj to je spet nek tak mm. uh, res tako brutalen moment za, za recimo za nas, vidite, ja. za tam, ne, tam je pa nim nekaj pa normalnega, banjega. ne, kot Bangladesh, v, v dejansko, če se ko hodiš po ulici, ne vidiš otroke povsod, ko delajo, ne. Ja, otroci da, to je recimo normalni del otroštva, Otroci tam recimo zbirajo smeti, recimo plastiko, kakšne te plastične te plastenke ne. Potem prodajajo ne? in vidiš otroke z žakli, ki hodijo po mesto. Potem otroci delajo v restauracijah, otroci prodajajo časopise ne? in potem kot rečeno otroci tudi delajo v tovarnah, ne? tako da tudi kot rečeno. Za njih je to nekaj normalnega, ne? za nas pa to je popolnoma nespremljivo. No? Res, da je že tako od 11-12 let naprej, ne? da so pač delavci v tovarnah. Ne? Tako ono nekako. Ja, Reči torej, ste, da produkcija teh izdelkov v državah, ki ste omenili, temelji ne samo izkoriščanju delovne sile, ampak na šebkejših, torej na otrocih in na ženskah. Pa vendar, omenili tudi eno možnost, je, da bi preprosto ne, prišlo do neka, neke prepovedi uvoza izdelka iz tistih držav, kjer se ne držijo nekih minimalnih standardov. V smislu Delovce, pravic delovcev in podobno. Zdaj, sveda, če za enkrat se to zdi, ne, tako ste rekli, utopično, po drugi strani se pa zdi, da bi potrošnik v zahodni družbi, vse tisti potrošniki, ki se ne dnevno srečujejo z, neko, z nekim pomankanjem, ki niso torej v nekem situaciji socialne stiske, da bi vendarle lahko bili V Smislo ozaveščenosti je glede informacije. Pa vendar da informiranost kot taka skozi ne množične medije, splet ne, dnevne obvestila po televiziji ni prispevala v to, kar so nekateri optimisti, pač meni, da bo torej večja informiranost, bo pomenila tudi bolj ozaveščeno vedenje. Zaenkrat se zdi, da temu ni tako. Ja, seveda. Zaenkrat ni tako. Ne. Ni, ni videti nekih učinkov, ne, da bi se karkoli spremenilo na bolje. In kot rečem, jaz mislim, da je pač... En Recimo, glavni vzrok za to, da se stvari ne spremenijo, je res ta, ta podrejen položaj, v katerem smo, napravim Ne Delavci so odvisni od teh delovnih mest, tudi, če imajo res zelo mizerne plače, morajo delati in se, res so pripravljeni potrpeti in se prilagajati in se poniževati. Ne. In je res, res je težko no, iz tega. Ne. Jaz rekel, tudi sam ne bi vedel. No, pač, Da si delavec, da imaš družino, da moš preživljati, ne, je težko biti polupornik. <laughs> tako da rekel, od tu, ne, iz teh samih temeljev, je potem težko ne zgraditi golop. Ne. Če nek intelektualec govori o tem, izpade to zelo tako, mhm. pač z neke privilegirane pozicije, ne zelo tako lahkotno, ne. Ampak sprememba pa mora priti od od spodaj, res dejansko delavcev ljudi, ne. in od ljudi. No, tam res se bojim, se bojim da smo res tako podrejeni požaju ali pa tako prestrašeni ne da, da, da ni ne potem te, te, te, te, tega ja, ne da ja mm -hmm. ta, ta upor, mm -hmm. ne ali odspode, no, Ne, zahodnjaki pa tudi, seveda, kot smo rekli, ne, ne razumejo, da nakup takega, jaz rečem mojim študentom, da nakup takega produkta je politično dejanje. Ne. To se pravi, zahodnjaki ne vedo, ali pa tudi, če vedo, radi pozabijo na to dejstvo. Ne. Zdaj, seveda sta še dve drugi zgodbe, o kateri bi z vami radi govorili. Torej, ena je seveda Čavez. Torej, ta druga zgodba ne, o poskusih nekega socializma ne, seveda v v pogojih globalne dominacije Amerike. Namreč, ker vaše stališče je, da v resnici tisto, kar dominira sveto, je še vedno Amerika, interesi seveda ameriškega kapitala, dobro lahko so priključeni za seveda kakšni drugi interesi. In sami ste napisali oziroma rekli v intervjuju, to me je bilo zelo zanim, mislim, tako me je zelo in se strinjam. Zdaj Evropa je tu ne Slovenija pa seveda še sploh pod, pod izvajalic, cele mi namreč ameriških interesov, ne, In smo podizvajalci. Uh, torej, uh, zdaj imamo torej to poskus neke socialistične zgodbe v takih razmerah, ne, kjer je svet dejansko napet oziroma se napenja po nekem merilu, nekem okvirju ameriških interesov. Uh, zdaj, seveda, tudi ta zgodba je bila v resnici fascinantna, ne? Torej, vaši glavni eh, glavne ugotovitve iz te zgodbe, recimo? Ja, no, v Venezuelo sem se odpravil predvsem eh, s tem namenom, da spoznam, kaj je ta novodobni socializem, uh -huh. ne, kaj je ta revolucija Čavezova revolucija, oziroma socializem 21. stoletja, uh -huh. kot jo on eh, poimenoval. In eh, se mi zdelo eh, zelo fascinantno predvsem to, kako je Čavezov uspelo mobilizirati res te najrevneši sloje, eh, kako jih In mu je uspelo politično aktivirati te sloje in z njihovo podporo uvesti neke spremembe, ki so izboljšale položaj teh najbolj uh, deprivilegiranih slojev. primer, uvedli so uh, zdravstveno reformo, v okviru katere sedaj pač vsi ljudje imajo možnost do zdravstveno oskrbe, ne imajo zdravstveno zavranje, lahko grejo v te klinike nove, ki so nastale tudi časovčave času za vladavine, Ker so pač zdravstveno skrbljeni. Potem izvedena je bila ta izobraževalna reforma, v kateri so izkorenilili nepismenost v Venezueli in pa hkrati uvedli, mora razširili šolstvo na vseh ravneh, osnovno šolstvo, srednje šolstvo, visoko šolstvo, mora povečali število mladih, ki se lahko vključujejo v šolstvo, ki se lahko grejo pač v šole na vseh ravneh in to zastoj, ne zato, ker to pač država financira, uh -huh. potem eh, izvedena je bila recimo agrarna reforma in pomembna reforma, v, kateri, v katere je eh, bila tem najrevnejšim kmetom podeljena, zemlja. Ta, eh, ta zemlja je bila, mora reka, tako, dana v uporabo, v so delovci organizirali neko zadrugo in Potem jim je uh, država dala zemljo v uporabo, da jo uh, pač uporabljajo za proizvodnje, česar koli, za te polidejske uh, poliščine. No. Potem je še vrsta drugih reform, recimo nepremičninska ta reforma, kjer, v katerih so legalizirali vse te rekel, ilegalne nepremičnine, ki so si v preteklih letih ljudje zgradili tako na črno. No. To, je bilo, to je bilo bolj tako, no. to je bilo tak odpustek ljudem. No. Uh, in pa dobro še druge, no. uh, ampak ok, tam, uh, tudi v Venezueli tisto, kar mi um, je bilo zelo zanimivo, ne, je bil tudi ta rekel, pol odgovor ne, ZDA in pa uh -huh. v Evropi tudi med drugim ne, na, rekel, na te, na te uh -huh. reforme. Ne. Uh -huh. Recimo, stvari so se zelo zaraz zaradi zelo v odnosu med ZDA in uh, Venezuelo, ko je su so to nafno reformo ne, ne, in ne, ne, pa, ne, ne, pa to agrarno reformo. V okviru naftne reforme je Charles za za, da uh, so se zni, da pač tuje podjetja, to je naftna podjetja niso mogla biti več večinski lastnik teh uh, mešanih podjetjih v Venezueliji. Ne? se pravi v vsakem mešanem podjetju naftnem v Venezueliji mora biti tuje podjetje manšinski pač ha, lastnik, manšinski delež, ne? Prej pa so lahko imeli večinski, ha, ha. Tako da to, to spremembo je uvedel, potem je recimo revitaliziral vlogo Venezuele v tem opeku, uh -huh. pač tem naftnem kartelu in uh -huh. uh, preko rekel, določena teh kvot ne, je potem poskrbel, da se cena nafte zvišala, kaj pomeni v uh -huh. uh, pač prihodke za Venezuelo. No, in agrarna reforma po drugi strani je pa udarila po uh, interesih nekaterih veleposesnikov, ki so bili tudi nekateri tudi vele uh -huh. ne in ko je bila neka zemlja zasežena in podana pač tem kmetom, ne takrat so se ti, rekel, ta stara elita uprla ne, in pa tudi elita, ne. So, je elita. Ko ta naftna in ta gradna reforma, ko se je to zgodilo, ne, ko je to šlo skozi, pač, ko so bili sprejeti zakoni za to reformo, takrat so ZDA res uh, začele mm. <laughs> konkretno sabotirati to revolucijo. Ne. Najprej pač, mm. prek tega državnega udara, mm -hmm. Uh, državni udar so izvedle te domače organizacije, ampak vse te organizacije, ki so sodelovali, ne, pri tem državnem udaru leta 2002, so, so jih dnesko financirale ZDA. Financirale so te nove politične stranke, ki so sodelovali v tem pučju, potem nekatere nevladne organizacije, ki so podprle puč in pa ta največji venezuelski sindikat, ki je tudi podprl puč ne, in tudi sodeloval pri organizaciji tega puča. Ne. Tako da tak, tam je bilo videti, kako so V ZDA pač podprle te organizacije, ki so izvedle državni udar. Ko je bil tisti državni udar izveden in je pač tiste dva, tri dni čavec bil odstavljen dejansko, ne so pač ZDA podprle ta državni udar, tudi Španija podprla, ne, takrat predsedujoča Evropske unije. In je bilo videti, ne, kako, kako preprosto ne prenesejo ne, te tuje sile, ne, da... da da se neki njihovi interesi ne, v nevarnosti, ne, kako, že, kako v primeru neko, neka suverena država se odloči za neke reforme, katerih nameni izboljšati življenje svojih državljanov, ne, kako se v bistvu te, uh, ta velesila sila, edina velesila odzove pač odzovejo dejansko z nasiljem no, in kako spuša to preprečiti. Se je potem državnem odaru so bile uvedene boljše nove, ne, nove sabotaže, recimo naftna blokada, katera namen je bilo blokirati naftno industrijo zato, da se v bistvu, pač, da preneha funkcionira celotna država. Zato, ker Venezuela je v veliki, veliki večini odvisna od naftne industrije in če naftna industrija se ustavi, se ustavi država, ne, ker v bistvu vse, se, mislim, velika večina stvari se financira z naftno, ne? In to so tudi uvedli in je bilo pač tistih neki tednov, ne, pač država zastala in ječeva se vseeno potem uspelo povzeti nadzor, nad, nad to celotno industrijo in morajo obstati na oblasti. Ne. Potem takrat je tudi opozicija organizirala to vse splošno zaustavitev dela, ker so vse te korporacije, ki so bile uh, blizu opozicije, ne, ti, bar kot ti lasniki, ti oligarhi ne, venezuelski, so zaprli svoje trgovine. Ne, vse, vse, pač, vse, kar so medijeni pod kontrol, so zaustavili vse ravno tako, da bi blokirali državo da bi v bistvu sprožili nek upor proti, proti Čavez. Ne, in to se je pač takrat izvajalo. Ne. In to mi je bilo zanimivo preučevati, ne, kako Kako je v bistvu, um, to, um, to sprejemanje nekih reform, ne, uh, to, ta boj resimo za izboljšanje življenja svojih uh, državljanov ne, vedno pet ne, v nek res zelo oster konflikt ne, z nekimi tujimi silami, ki kim tam gre dejansko zgo za nafto. V bistvu, to jih najbolj zanima in pa ok, tudi ta zemlja, ne, te vele posesne, ne, ampak naft je tisti njihov glavni glavni cilj, ne. In, in dejansko, rekel, ZDA in, in ZDA kljub temu, ne, da so bili v konfliktu s Čavizom, oni so vedno kupovali venezuelsko nafto. Tudi za Venezuelo je vse čas, so bili ZDA, najpomembnejši ta naftni partner. Tam so največ nafto izvozili, ker je pač, rekel, geografsko je najbliže, to, to je njihov najbolj logičen trg, ne, za Venezuelo. Ampak, rekel, Venezuela bo vedno nafto naftov ZDA, ne, ampak um, je, je tako nevrjetno, ne, kako ZDA ne, kako ni, uh, ni dovolj, ne, to, da, da poteka neka normalna trgovina, ne, neko suverjeno državo, kako hoče vedno res usiliti svoje interese, ne, pač interese teh svojih korporacij. Ne. Mislim, to je res nek pohleb, no, res neka požrešnost, neka, res neka, nek nagon, neki prevladi, no, ki, ki je tam tako zelo učitel, ne, pa tudi, tudi marsike druge. No. Tako da, te, no, s temi stvarmi, jaz sem se ukvarjal v Venezuelju. Ja, omenili ste nekaj vrsta, da ste preočevali, torej, na kak način je novodobni socializem v Venezuelju uspeva. Zdaj pa glede na to, da ne, tam ste bili, mislim, da rekli ste dvakrat, vsakeč, ko se vrnete v Evropo, se vam zdi, da je možna podobna aplikacija nekega, bomo rekli, tako se rekel, novodobnega socializma, seveda v nekih, bomo rekli, demokratičnih okvirih, Uh, je nekaj, kar bi bilo mogoče v Evropi ali bi prav tako, recimo, če, ali vsaj v evropske države, ali bi vendarle uh, ta vpetost v mednarodne takove in seveda strah pred uh, reakcijo američanov uh, seveda bila prevelika, se mi zdi to nekaj realističnega ali vendarle ne? ja realistično je če bodo to ljudje želeli, ne, tu pri nas, ne. Zdaj mislim da mislim da se nam ni potrebno preveč obremenevati z Venezuelo ali pa iskati tam nekih prevelikih nekih vzorov recimo, ker, ker Venezuela, kljub temu je zelo specifična država, predvsem ta naftna industrija, bom rekel, da tisto identiteto države, tam oni imajo to nafto in s tem res lahko financirajo ta socializem. Ne? In mi, mi pač tega ne moremo narediti, Tako da na ta način, kot je šlo v Venezueli, pri nas, pri nas ne bi šlo. Ne? In tudi recimo v Venezueli je ta razslojenost v družbi dosti, dosti hujša, kot pri nas. Ne? In tudi tam ta revščina, ki je pač v Venezueli prisotna, se tudi doči meri še vedno je, ta revščina je dosti, dosti večja, kot pri nas. Ne? Mislim, mi imamo vseeno že nek pač višji standard in tako da imamo različne probleme, no, ko tam, ne, tako da tudi moramo iskati različne odgovor, ne. Zdaj, ali bi bilo pri nas mogoče vzvesti neko, neko, različico, recimo, tega socializma ali pa demokratičnega socializma? Uh, ne vem, ne vem. <laughs> v tem trenutku, zgleda, da ne, no, v tem trenutku, rekel, ne vidim neke neke realne sile, ki bi dejansko imela neke možnosti, da bi tak sistem uvedela. Ne, ne vem niti, če bi se ljudje to želeli. Jaz ne vedem, koliko se podpore za to med ljudmi. Ne. To, to bomo morali še videti. Um, zdaj, tretja stvar, ki pa se jo moramo nujno lotiti, tisto, kar ste že na začetku, meni čak te rekli ste. Aha ena od reči, ne, s katerimi ste se ukvarjali, je bilo, da ste se ukvarjali z vprašanje, kaj pomeni vojna proti terorizmu. Ne? Torej, ta bi rekla, ideološki konstrukt, ki je se postavil, mislim, pač, pregledojoč dominantni ideološki diskurs, ne, ravno pa z začetkom vojne v Iraku oziroma po 11. septembru, seveda in potem naprej, ne, kjer v resnici gre za, ja, ne, pač preko nekega ideolo ideološkega diskurza ali pa fraze, skonstruirati v resnici mednarodni družbeni red, kjer se sveda v imenu tega boja proti terorizmu ali kaj vojne ne, proti terorizmu, eh, dogajajo sveda čisto druge stvari. A ne. Eh, torej, zdaj to ste pa dobesedno proučevali ravno v Pakistanu in v, v Afganistanu. Ne. Uh, zdaj, jaz se zelo spomnim pač, filma Alliance for Lambs, ne, kjer je pač zelo že napovedano, da se bo zgodilo natančno, kar se je seveda zgodilo. Uh, uh, torej, ne, vojna kot normalna ste rekli del, bi rekla, kapitalističnih strategij, ki so namenjeni delama dominaciji, delama profitu, delama še marsičemu drugemu. Uh, ne, ki se vse zapakirajo v boj proti terorizmu, ne, ki se veda, je tudi v Ameriki, to se pač pozabila dostikrat krat, z neko zakon, zakonodajo, ki je drugače v Ameriki ne bi mogli vpeljati, sploh ni šanse sem bila zraven, ne, takrat, ko se je to dogajalo, uh, mislim, bi rekla, okinjanje, bi rekla, oziroma stopne nadziranosti individualnega življenja za američanek, ki je bila pa zakonsko uvedena v imenu vojne proti terorizmu, ne, je bila tudi za same američane šokantna sprememba. Ne. Uh, ampak zdaj proti terorizmu postaja nekaj, bi rekla, nekaj rekla vsak danja aktivnost, ne, normalna, bi rekla uh, mednarodna politična dejavnost, ne, v imenu, katere se pač vsi združijo, ne, vedno uh, pač vsi uh, zahodni centri se združijo, ker pač, ne, pač ta, to se jemljaj kot neka aksijomacka utemelitev dogajam, proti kateri ni argumenta, ne? ker namreč pravzaprav sploh ni nobenega, ki bi rekel, prostite, ne, nehajmo s to vojno proti terorizmu. Ne? Mislim, pač vedno, katera zmanjka vseh argumentov, se nekaj dela za to, se pač treba pač ustaviti vojno proti terorizmu. Ne? Zdaj seveda vi ste šli precej globoko v ta konstrukt da ste ga skušali uh, dekonstruirati um, uh, in seveda skušali ste ga dekonstruirati za več Ravni, ne? Ena od teh je uh, ta, da v resnici se vojno, kot smo že omenjala, uh, prikrivajo druge prakse. Mm. Ne? V resnici ne gre za vojno proti terorizmu. Ne? Zakaj torej gre? Mm. Ja, uh, tako, uh, recimo, mislim, da tisto, za kar v resnici gre, sta predvsem mm. dve stvari. Uh, prva je ta klasični, ne, standardni boj za te naravne resurse. Mislim, da na primeru Iraka je bilo to najbolj očitno. Takrat so na podlagi laži okupirali državo z namenom, da bi se okoristili tam, da bi prevzeli Uh, recimo ta naftna polja, ne, oziroma, da bi korporacije, te tuje korporacije, ki so prišle tijane, ki so zdaj tudi tam, ne, da, je, tam, je, raho, je, da bi, je da bi imele uh, take ugodne pogoje za njih za črpanje naftno. Ne. In to v določeni meri se je uresničilo. Predvsem tam na severu raka, v Kurdistanu, ki je ameriški zaveznik, ne. tam je največ teh naftnih uh, polj, ki, bo rekel, v nekem takem mirnem okolju delujejo, nekaj tam na seborju raka je doki mirno. Ostali imajo malo več težav, ne. ampak... Ampak je, ta produkcija se izvaja in te korporacije tuje so tam. Tako da ta sprememba je bila dosežena s pomočjo okupacije. V Afganistanu recimo sedaj tudi smo zvedli, da je zelo bogat z rodninami in obstajajo ti načrti, da bi se tam pač to potem črpalo oziroma izkopalo. Pač, uh, Krati potem imajo tam že dolgo, dolgo let ta načrt, da to plinovodi, naftovod napeljo z teh centralnih, uh, centralnoazijskih držav, ne, ki so bogate z plinom in nafto. Tako da to ti gospodarski interesi obstajajo. Uh, potem druga stvar, ki je, je pa ta ameriška orožarska industrija. Uh, ker Očitno je, na podlagi denarja, ki so ga američani, predvsem američani kot glavni akter v tej vojni proti terorizmu. na podlagi denarja, ki so govni zapravili v Iraku in v Afganistanu, je razvidno, da je velika večina tega denarja odšla za financiranje ameriške vojske. Da ameriške vojske se pravi za tudi orožje, ki ga izdelujejo te ameriške korporacije. Tako da, Mislim, da šlo tle prv za nek, recimo, natek ameriških davkoplačevalcev, ne, ker to je javni denar, ki se s pomočjo te fikcije ne, o boju proti terorizmu steka v privatne žepe teh, teh ameriških korporacij, ne se tudi vedno tako je malo, bom se nasmehnem, no, ko, recimo rečani razlagajo, koliko denarja so oni zapravljene za Afganistan, rečo, mm -hmm. pa za Irak, ne, v smislu, da so oni pomagali. pomagali tam, ne, ne, ampak ne, dejansko zelo, zelo malo tistega denarja doseglo ljudi, tam iračane in Afganistance. Ne. Kot, kot rečeno, ne, velika večina tega denarja šla za ameriško vojsko, potem drugi največji dele šel, šel za, za financiranje teh represivnih aparatov, lokalnih, ne, teh lokalnih kolaborantov. Se pravi, Recimo, Afganistanu so financirali nastane afganistanske vojska, afganistanske policije, ne, ki jo opremljajo tudi spet ameriške korporacije. Ne, recimo ali pa tudi že te navadne uh, firme recimo v Afganistanu se prevažajo vsi ti policisti in vojaki v teh Fordovih vozilih, mm -hmm. ne pač, mm -hmm. ne znam mm -hmm. to pač mm -hmm. Pol Ford prodaja, mm -hmm. se, ja, ja, na, na, na. Tako da, ta denar je šel res v zelo, zelo veliki mjeri v to, bomo v te ameriške korporacije, mm -hmm. no, predvsem te orižarske, ne? Tako da, Kot rečeno, ne, pod, krinko, pod krinko te vojne proti terorizmu, oziroma skozi, na podlagi te propagande ne, o vojni proti terorizmu, so se izvajale te, te, uh, rekao, te zadeve, no, ta boj za naravne resurse in pa rekao, boj za povnjenje žepov teh ameriških no, žalskih korporacij. Tako, no, predvsem to. No. In hkrati, rekao, hkrati pa res tudi ta... Res, ko sem že govoril na začetku, da je ta degradacija ne, degradacija nekih naših najbolj temeljnih standardov. Ne. Naša družba se pretvarja, ne, da ne sprejema mučenje, da ne sprejema samovolnega zapiranja, ne sprejema izvensodnih pobojov. Vse to je pač zapisano v, te, v človekovih pravicah. To, je, rekel, to so res neki temelji naše družbe. Ne. To mi se pretvarjamo v resnici, da se pač pretvarjamo, da na to res največ pomeni, da so res tisti temelji, na katerem naj bi bila zgrejena naša družba, ampak vidimo, da ni. Ne, vidimo, da ni vidimo. Gleda na to, da se vsakodnevno zatekajo v tem praksam, je, je brez veze, da se sploh še res, se delamo, kot da je to res temelj na naše družbe, ker pač ni. No, Uh, torej uh, za celotno stvarijo dejansko so ekonomski interesi. Ne? Mislim, ja, ekonomski seveda, interesi so tisti, ki za katere gre. Torej, ne, mislim, če čisto zdaj jasno in brez vsakega sprenevedanja uh, govoriva in pač vse druge, bi rekla, zadeve, ki zadevajo politiko, mednarodno politiko, pač seveda in razne ideološke izume in diskurze, ki se v teju uporabljajo. So v resnici pač uh, strategije, kako zagotoviti interese ne, teh mm -hmm. korporacij, kapitalskih korporacij, dobroameriških, mogoče je še kapšno z ramen, pot izvajalska, kot vi pravite. Ne. Uh, uh, sicer pa pač se to je v resnici, igra je, pač ekonomska igra. Ne. Sej, če se ja, samo ja, kratko ja. pripomeni, tudi Slovenija ja, ima ja, več podobno razmerje za pravljene denarja. Pač ta denar, ki gre za Afganistan, v veliki večini gre za ta slovenski kontingent v Afganistanu. Mislim, da tam okrog 7-8 milijonov evrov na leto porabijo, potem pa dajo še tako nekaj, recimo 100 tisoč evrov ali pa še nekaj takega, ne, po različnih teh um, različnih obdobjih, ne so financirali uh, nekatere humanitarne programe, ne, pa so plačali enega prostovodca, ki je šel tja v Afganistan in pomagal Afganistancem. Ne. Ampak to, rekel, ta pomoč res to minimalno v primerjavi s tistim, kar smo dali za vojsko. Ne. Tako je tudi Slovenija. Ne. Konc vključno s mi patrijami, ki so jih peljali tja in jih pač tam uporabljali. Tako tudi to je pol del tega. Ne. Ja, torej, omeni ste v bistvu, da gre pri eh, vojni proti eh, terorizmu za neko vrstno jasno pretakanje, oziroma očitno pretakanje eh, nekega javnega denarja, recimo davkoplačevalskega denarja v ZDA, recimo, eh, za to, da se krepi ta vojaško-industrijski eh, kompleks. Eh, po drugi strani pa eh, tudi v teh okupiranih državah eh, imamo ljudi, recimo predsednika Afganistanskega njegovega brata, prav tako na nek način uh, imata korist od tega, da pustite američane, uh, da na nek način so še vedno del okupatorji v državah. Ne gre torej, v bistvu na obeh straneh, vidimo, da se ekonomski ne, interesi nekako sovpadajo kar seveda še, in seveda z idejo o boju proti terorizmu, seveda, ki je tako zelo abstraktna, da je ne gre konkretizirati. Seveda, terorizem kot ideja nikoli ne bo izumrla, ker pač vsakice bo našel, vsaj ena oseba, ki bo terorista, pa vse tako označava. Uh, tako da to v bistvu gre za nikoli končan cikl, uh, vse zdi se. Ja, uh, zdaj recimo najprej, kar se tiče teh teroristov, ne. Uh, ti recimo ti naši politični lideri trdijo da so v vojni proti terorizmu, trdijo da se borijo proti teroristom, ampak oni se sedaj dejansko borijo proti uporniškem gibanju, ki se ne sprijazni z okupacijo, ne, je v Afganistanu. Uh, ko so američani odšli v vojno so dejali, da se bodo borili proti Al-Qaidi, zato ker Al-Qaida jih je napadla. V tistem trenutku ne vem koliko mož je štela Al-Qaida, koliko mož se sodelovalo v tem napadu. Tam Zdaj, dejanovi je bilo tam, mislim, okrog 19 je bilo teh napadavt, ampak zdaj ne vem, koliko je bilo še vseh, recimo teh, ki so vedli recimo v al za to. Ampak ta skupina, recimo, da je imela 100, 200 ljudi, 300 ljudi, ne? In proti tej skupini so američani rekli da gre v boj. Sedaj, ne, po 12-ih letih, pa se tam borijo proti odporniškemu gibanju, ki šteje na tisoče borcev, ki nimajo nikakršne zveze s tem terorizmom, nikakršne zveze z al ampak so to mladi ljudje, ki so šli v boj, zato, ker se borijo proti okupaciji. In, moram uh, nikoli niso bili del niti kad niti talibskega režima. Ne. Če pomislimo recimo, da je zdaj en borc, ki ima 20 let, upornik, ne, je leta 2001 pred 12 leti imel 8 let. Ne. Ni bil kajde, na talibu, nič na Elkajde, ni talibom, nič ne s tem režimom. Ne. Ampak se pa bori zdaj, ne, ker že 12 let živi pod okupacijo. Ne. Tako da to, to je vojna proti odporniškem gibanju, ki je pač nastalo zaradi okupacije. To je eno. Zdaj, kar se tiče pa te eh, lokalne klike teh kolaborantov, za njih pa dejansko je Amerika ključnega pomena zato, ker to je edino, kar jih njih drži po konci, kar jih drži na oblasti. Eh, ko je Amerika napadla Afganistan, je na svojo stran eh, kupila dejansko, ne, z denarjem, kupila te člane Severnega zavezništva, to so bili ti eh, warlordi, neko gospodari vojne, povelniki uh, iz te tađiške etnične skupine, iz uspeške etnične skupine in pa iz Hazarov. Oni so šli na stran američanov, ker so zaborili proti talibom, talibi pa večinsko izhajajo iz te paštunske etnične skupine, ki je vkrati tudi največja etnična skupina v Afganistanu. No in ta, um, ta razcep traja vse do danes, Te, rekel, ti, te severne etnične skupine, ne, ki so vstopile pod okrilje američanov, so sedaj na oblasti in, kot rečeno, oni so popolnoma odvisni od ameriške vojaške podpore in pa od ameriškega denarja. Velik, velik del proračuna afganistanskega, mislim, da tam okrog 70, 80 odstotkov, je sestavljenega iz tujih donacij, predvsem ameriških donacij. Ne, se pravi, Vse to, kar se financira v Afganistanu šolstvo, zdravstvo vojska, neprecem vojska in policija, vse to se financira s tujim denarjem, predvsem ameriškim denarjem. In če se ta tuj denar dejansko rekel, neha pretaka v Afganistan, potem ta, ta režim propade v trenutku, ne, ker oni dejansko sami sebe ne morejo plačevati. Ne, oni Oni ne zmorajo sami plačevati tako uh, širokega, tako obsežnega, številčnega, ne, represivnega aparata, kot ga imajo zdaj. Sedaj imajo, če štemo skupaj vojsko in policijo, tam čez 300 tisoč ljudi šteje vse to, ne, ve, ampak oni tega sami ne zmorajo plačati. Plače pa orožje, pa nastanitev za te vojake, policiste. Oni tega sami ne morajo plačati in so popolno odvisni od, od uh, tujcev predvsem od američanov. Tako da Zato lokalno kolaborantsko kliko je sodelovanje s tujci življenjskega pomena. Oni se temu nikoli ne bodo, ne bodo odpovedali, ne? ker se zavedajo, da ukolikor to zgubijo, ne, je konec z njimi. Ne? Zato je tudi, zaradi tega ne, tudi mi je vedno tako smešno, ne? ko se recimo karzaj skuša prikazati kot suveren vodjan. Vsake toliko časa, ko recimo američan izvedel, kako pokol civilistov s temi brezpilotnimi letali ali pa v teh nočnih operacijah, ki izvajajo te ameriške specialne note. ko prihaja do teh pokolev, ne, on se vedno upre, ne, pa je podal ostro izjavo, pa reče, da to se mora nehat da je pa dovolj tega, ne, ampak nekaj se nikoli ne spremeni, ker on edino, kar lahko naredi, da to reče, da se pokaže pred lastnimi ljudmi, kot da on ko lahko vpliva nekaj, nekaj, nekaj. na te stvari, ampak dejansko pol... Američani počnejo naprej iste stvari. Tako. Um, zakaj mislite, da pravzaprav no, tega očitnega dejstva pravite ne pač normalno? Američani se z vsemi podizvajalci tudi slovenskimi v Afganistanu, Afganistanu borijo zopar legitimno odporniško gibanje, ki se seveda bori zopar okupacijo vlastnega zemlja. Mm. Zakaj tega, tako bi rekla, zelo evidentnega dejstva nišče ne vidi pravzaprav? A, tu pri nas? Ja, mislim, na Zahodu zelo malo to vidijo, ne? Ja, ne, se nam ja, ne bi... ja. ja, jaz se trudim pač, mm -hmm. je v moji moči, o tem poročati, o tem pisati. Mm -hmm. uh, ampak, ja, mislim, mislim da je dejstvo, da... Predvsem sem z v ZDA, te osrednji mediji, recimo te televizijski kanali, recimo te CNN, mm -hmm. pa Fox News, tej... Mislim, to je res neverjetno, no? ko, ko gledam to te televizijo, recimo še posebej, ko sem v Afganistanu. Ne, pač mam tam v hotelski sobi televizijo in tam majo zdaj vse te ameriške kanale, ne, da se tudi oni tudi na ta način malo inštrinirajo. In potem tam najbolj vidim ta razkorak ne, med tem, ko raziskujem in tistim, kar vidim na ulici. Ne pol zvečer, recimo, če omrem ta kanal in vidim, kar pa oni govorijo. Ne, je, je res neverjetno. No? Pa še, vedno, še vedno je dominanten ta diskurs ne, o teroristih, ki nas ogrožajo, pa se moramo boriti proti njim, ker če se ne bomo borili, bo spet nov 11. september nastal in, in ni, no, to, to, je, to je res še dominanten politični diskurs, ki ga bolj v medijih, res ti glavni mediji nekritično, pa širijo naprej. Ne. Sej, rekel, tudi nas ne morajo čuditi, ne recimo vse te medijske hiše, ki spadajo pod, pod tega medijskega mogula Ruperta Mardoka, on, uh -huh. on je podpiral vse te vojne, ne, od Iraka, Afganistanu. Ja, ja. In bo rekel, uh -huh. že to, to številični medij, ki jih imajo, recimo on pod nadzorom, ne, pač podpirajo te vojne. Ne. Uh -huh. Tako da, kar se tiče tega, bo rekel, tle je kar, kar žalostna slika. No. Res ti, bo, rekel, bo rekel, ti medij, ki so najbolj, ljudje najbolj gledajo, no, so še vedno res, napolno no, izvajajo to propagando o tej vojni proti terorizmu, o no, tem terorizmu, ki nas obroža. Ampak hkrati, no, hkrati pa mislim, da če človek hoče ne, se malo več o tem spoznat, mislim, da je na voljo tudi dosti drugih informacij. Ne. Mislim, da se da, no, si malo se da pobrskati po spletu, so te stvari dostopne, tako da mislim, Tudi ogromno recimo nekih nevladnih organizacij, ki poročajo o tem, ne, ki tudi recimo podajo to sliko trpljenja ljudi ne, o tem, kogo, kakšne grozode se tam uh, pač izvajajo. Tako da mislim, da kljub vsemu se da, se da tudi, uh, tako, če se hoče, se da tudi drugačno sliko. Tako mm, yeah. drugi Ja, menili ste, torej nekaj vrste medijskih diskurskov se poroča o, o dogajanju v Afganistanu, v Pakistanu, pa ponavadi se izpostavlja nek vidik človekovih pravic, v smislu predvsem se koncentrira na to, da v teh državah obstajajo sloji ali pa skupine ljudi, ki imajo, ne z, z bom rekel z evropskega ali pa Uh, zahodnega vidika manj pravic, temu bi bilo težko porekati, recimo otroci in ženske in podobno. Uh, takda, predvsem ta vidik je tisti, ob katerega poprečna evropejec ali pa zahodnjak trešči, ko vidi, ko spremlja medije in nekako gre, uh, uh, nekako se, torej gre težko preto, preko tega. Kako vi mm -hmm. vidite um, to, to, ta vidik? Uh, v bistvu, mislim, da ta govor o človekovih pravicah ali pa recimo na primeru Afganistana o pravicah za ženske, mislim, da je bil to ene najbol, uh, najbolj uspešnih teh propagandnih trikov, ki so jih izvedle, te zahodne elite. Zraditega, ker um, ker je res ne, vsak bo rekel ja, ne? seveda, mi se hočemo boriti za pravice, lepo je, da imajo ženske v Afganistanu več pravic, seveda. Ampak uh, si je treba priznati neko temeljno dejstvo v Afganistanu in sicer to, da tam poteka vojna, da delja aha, vojna. Aha. In v vojni trpijo tudi ženske, tam, tam ni človeka pravic vojne. v vojni. Ne? Če pride uh, recimo neka tuja okupacijska sila, tako so prišli ta, te NATO-ve, države, ne, tja in, uh, in tam izvajajo potem te izvensodne poboje in samovolno zapirajo ljudi in jih mučijo v zaporih. Ne? Potem to niso človeka v pravici, ne? to na tak način, to je, bo, ne bo ravno nasprotno. Ne? In v vojni, ne, tudi, tudi če, recimo, nekatere ženske v mestih, te urbane ženske, recimo, so določene prednosti imajo sedaj, ne? odkaj je ta okupacija, recimo, imajo večji dostop do izobraževanja, ne? ampak hkrati v vojni ženske tudi umirajo, ženske umirajo, ženske so pohabljene, če prido nekaj napada, so ranjene, ženske izgubljajo svoje družinske člane, svoje otroke, svoje neko, sorodnike. Ne. In, in to ni nikakr še napredek. Ne, vedno, vedno, recimo, ko govorim z nekom, ne, ko mi ko razlaga o tem napredku, nekaj bi bil dosežen, ne, govorijo recimo o teh pravicah, nekaj ne bi jih imeli več v Afganistanu. In pa tudi o teh, recimo, teh tehnoloških stvareh, ki so zdaj tamkih po talibi ni bilo, ne, recimo zdaj, Afganistanci ima mobilne telefone, internet, ne, več televizijskih to ampak pa razloži, ne mi kdo razloži, kako se da to, uh, kako se da to uh, razumeti kot razvoj, ne, če pa zraven deset ljudi je umrlo, ne, kako zdaj oceniti, Mislim, kaj, a zdaj nam, ni vred, nam niso vredna tista deset tisoče življenja, ki so bile izgubljene, ne? pa ne glede na to, kdo, kdo je kriv, ne? Ali, ali so jih talibi pobili, ali pa oko, v okupacijski vojaki ne? pobili, ampak jaz mislim, ne, da v vojni da ni napredka, ne? da to, to je totalna fikcija, ne? da prije ravno do nasprotnega, Pride do, do teh, teh nasilnih praks, ki sem že imel, da mučenja, bijanja. in samovoljnega zapiranja, kar je ravno nasprotno v pravic, in pa hkrati tudi, rekel, ta, ta permanenten strah, no, tudi, v kateri ž, živijo ljudje, ne, mislim, to, je, to je nekaj nebolj srhljivega, ne, to, to tudi ni napredek. Vsak, ne, ki bi preživel, dovolj bi bilo dva tedna tam v Afganistanu, ne, bi videl, kako, kako srhljive, ko vsak dan, vsako uro živiš v strahu, ko ne veš, ali boš preživel dan ali pa A pa, ga boš, ali ga ne boš, ne? ker se zgodi, ne? se voziš po ulici, eksplodira bomba, mrtu Lahko se ne zgodi tebe, lahko se zgodi tvojemu sosedu, pa si še v sosed po ulici, pa paše prišel pa do streljanja, pa so ga ubili. Ne? In to je dan za dnem, dan za dnem. Zdaj, leta in leta to traje. Ne? In v takem okolju govoriti o napredku, to meni se zdi popolnoma nespremljivo. No? Mislim, to, to, ampak to bi bilo to res Je treba izkusiti, no, je treba izkusit. ta strah, ki te stalno, stalno zažira in res permanenten strah. No, ta, ta, Ves per permanentno zavedanje, da si lahko pokončan v vsakem trenutku neka, neka, neka bomba, ki lahko eksplodira bilo kje ne, in si pač pokončan ali pa še huje pohabljen. Ne. Tako da jaz, jaz ne vidim, no, jaz ne vidim tega napredka, ne, ne vidim napredka, mislim pa, da je bil ta diskurs ne, o, o tem, kako bomo mi ta človeka pravice in pa kako bomo žen skandalje v pravice. Mislim, da je bil tako brutalno zlorabljen, ne, ravno zato, da se, to vojno, ne. To, da se upraviči to vojno, ki pomeni ravno nasprotno od tega, od teh človek v pravici. To, to je recimo Judith Butler je zelo lepo povedala, napisala, ne, da Ne smemo dovoliti, da se zlorablja te, te naše najbolj progresivne ideje, ne, ki raz spomenijo nekaj najlepšega, ne smemo dovoliti, da se to zlorablja zato, da se upravičuje vojna, ne, ki pomeni ravno nasprotno. Tako da se s tem se tudi jaz strinjamo. Um, no se, uh, tudi sam koncept razvoja, ne, tako kot je bil skonstruiran že pač od 18. stoletja naprej, Uh, je seveda koncept, ki je pač ideološki uh, diskurs uh, Mislim uh, kapitala oziroma njegovih uh, interesov. Zdaj uh, vedno se je pač v večini kolonialnega sveta je bil razvoj dejansko. Ne? Pač, to, kar ste rekli, sredstvo, da se prikrije nekaj drugega. Ne? Vemo, da v Afriki so, ne vem, ne vem zdaj 60 let se že daje pomoč Zahoda za razvoj, razvoja ni od tega, od te pomoči služijo seveda zahodne korporacije, tako kot pač posota, ne, e, tako da seveda je tudi razvoj kot tak treba imati, ne, kot enega teh ideoloških, bi rekla ploskost, ali pa bi, rekla, bi rekla, govoričen, ne, ki pač ravno tako kot tele boj proti terorizmu, vojna proti terorizmu in vse take stvari Uh, pač uh, dejansko prikrivajo prakse, za katere gre. Ampak še nekaj. Ne? Mislim, in meni se zdi, da pravzaprav teh 20 let, no pa od Iraka dalje, ne? da so natančno te prakse so se zelo ekstremno so se razdelile kako uh, dejansko ne, te, bi rekla, brutalne interese, kot ste rekli, ne, kapitala in korporacij, prikriti z nekšnimi zgodbicami o razvoju, o vozu demokracije. Se veste, v Iraku je šlo za voz demokracije, svobode, pa, ne, pa odstavljanje teh, kak bi rekla, kaj so... Ne, Eh, samozvanih voditeljev, a ne, ki so, aha, nas pač, da kdo poklical, ne, verjedno, eh, da bi mogoče zamenili temo, Ampak eh, dejstvo je, seveda, ne, da, da ti diskurzi so frapantno napredovali, se mi zdi. Ne. Eh, vi ste omenili še enega, v resnici, vi govorite še enega, o enega, o tem diskurzu, ki zadeva samko, samo podobo terorista. Ne. Ker vi upozarjate na to, da ravno tako kot se v teh pač teh tovarnah, v Bangladešu in drugje na kitajskem, oblikujejo brezpravno človeška telesa, ne, ki so seveda jasno brezpolitična in so sploh brezpravna in sploh. Uh, seveda to velja tudi za samo, za samo konstrukt terorista, ne? Ker teroristi je ravno tako kot tist delavec, ne? Uh, brezpravno, ne? Uh, mislim, lahko sem mu vse pravice, vsi uh, pravni redi popustijo oziroma jih lahko ignoriramo in tako naprej, ne. Uh, Dajte še o tem mogoče malo za publiko ja. več povedati. Ja, ja, uh, pač uh, tisto, kar sem tu hotel povedati, je ta, ne, da se je ta uh, pojem terorista popolnoma dehumaniziral. Ne. Terorist ni razumljen kot človek, ne razume kot človek, recimo, če si to sposobim odorvela. Uh, kot človek, v tem smislu, da mu ne pripadajo nekakšne te niti najosnovnejše človekove pravice. Ko ameriška administracija označi nekoga za terorista, vsi uh, sama sebi uh -huh. podeli to pravico, uh -huh. ne, da s tem teroristem počne karkoli. koli, ne, s tem tako uh -huh. imenovanem teroristem. Uh -huh. ne. Se pravi, lahko se ga samovoljno zapre, uh, dejansko ugrabi in pa zapre v nekem, nekem ilegalnem vojaškem zaporu in se ga tam drži leta in leta. Ne. Potem tam se ga lahko muči uh -huh. in konc koncev te teroriste se tudi izvensodno pobija. Uh -huh. ne, s temi brezpilotnimi letali, ki recimo, predvsem v Pakistanu, v Jemnu, se izvajo ogromno napadov s temeljotali in tam. Uh, za tiste, ki jih oni označijo, da so teroristi, uh, jih potem pač zbombardirajo in pobijajo. Ne? In mi dejansko pa sploh ne vemo, kdo so ti ljudje, oziroma v veliki večini premijerov ne vemo. Seveda, ja. uh, v veliki večini primerov ne vemo, ampak v nekaterih primerih pa je uh, že jasno, ne, na podlagi podatkov, da so bili to dejansko civilisti. civilisti ne? Ampak ta, bo rekel, ta oznaka e, terorista, ne, ta popolnoma dehumanizirana oznaka terorista, res služi za to, da se potem te najbolj brutalne, najbolj nasilne prakse izvajajo. Ne. In to, to se mi zdi tudi, da sedaj že popolnoma sprejemamo. E, Vsem nekritično, posem kot nekaj normalnega. Ne. Kot rečeno, ko pride kakšna kratka vestička recimo v, v časopisih, da je bilo izveden napad z brezpilotnim letalom in bi bil dejansko nekdo izven sodno pobit. Tam piše samo da je bil terorist. ok, se nevemo kdo je bil, ne, ampak to je nekako normalno, ne, da se nekoga izven sodno pobije. In ni no, res ni. razen res pet peščice nekih marginalcev, no, ki opozarjajo na to. Ni, ni nekaj, moram rekel, uh -huh, ne, neke, mora rekel ne, ja, nekaj širšega recimo, upora no, proti uh -huh, temu, no, da bi se to prekilno. No, Zdenkrat to pač sprejemo, no, žal, ja, uh -huh. tako je to. Uh -huh. Torej, omenili ste tudi, da je eden izmed problemov uh, um, Tih državah, kjer potekajo vlaskovanje, recimo ne, Pakistan, Afganistan, tudi etnična razklanost, torej heterogenost, mm. za katero seveda je um, neki objektivni pogoj, ki v kateri, torej to vrstnih državah je demokracijo, če ne, kot nek politični sistem, teže, ali pa ne, v nekateri primeri tudi nemogoče uveljaviti. Torej, kaj lahko ta neki dan pogoj, mimo katerega pač ne gre, lahko pomeni za, če že govorimo o miru v, v, v teh državah? Ali je to torej, nekaj, kar v bistvu nam lahko samo pesimizem v, v naslednjih letih ali desetletjih? Ja, jaz enkrat sem zelo, zelo pesimističen, ker se mi zli, da vsi ti scenariji, ki so možni za Afganistan, so, so bo rekel, taki, ki pelijo še naprej v volju, Zdaj, ta res uh, razklanost med temi, recimo, severnimi etničnimi skupinami, Tadžiki, Uzbeki in Hazari, in pa na drugi strani Talibi, ki izhajajo ste te etnične skupine, ta razklanost je res huda. Ta njihov, rekel, njihov boj poteka že odprej, ne, že pred ameriško okupacijo, od recimo tam sredine 90-ih let, ko so se Talibi nekako organizirali in začeli, začeli iz juga države prodirati proti severu, Takrat so oni stiseli te severnjake pod na sever in so oni prevzeli oblast v države. Ne? In od takrat naprej že ta traja konflikt med njimi. Ne? Ko, potem, ko so američani napadli Afganistan, ga zasedli, takrat so se ti severnjaki dali pod okrilje američanom in so oni prevzeli oblast in pa stiseli dol paštune. Tako da ta, ta, ta spopad poteka zdaj že skoraj praktično 20 let. In, uh, Jaz ne vidim rekel, zaenkrat možnosti, da bi se ta razklanost nekako rekel, tako omilila, no? da bi oni dosegli nek dogovor. Zato ker, če Afganistan hoče obstajati kot neka mirna država, pač kot neka suverena država, te, te skupine se bodo morali zmeniti, ne? da bodo živeli skupaj. Ne? Uh, ampak jaz zaenkrat ne, ne vidim te možnosti, ker je ta sovražnost zelo, zelo velika, ne? ta razklavnost, ki traja že 20 let. In zdaj, v tem trenutku so te severne in se skupine v prednosti, zato ker imajo na svoji strani to ameriško vojaško moč in finančno moč in so zaradi tega na oblasti. In uh, oni, ne, ti severnjaki, se nočejo temu odpovedati, ne nočejo, da bi recimo tudi. Uh, Talibi recimo v tem mirovnem procesu, ki ne bi zdaj potekal, čeprav jaz mislim, da to zaenkrat ni še nič realnega, ne? ampak neka varianta je, da bi talibi pač tudi nekako prišli zraven na oblasti, da bi se delili oblasti in da bi živeli mirno. Ne? Ampak zaenkrat jaz tega ne vidim, no? je nemogoče, no? ker uh, po eni strani severnjaki tega ne želijo, zato ker zdaj v znari vse podporo iz dobijo oni in tudi ja, bogato ja. služijo tej gospodari vojne, tej povelnik iz severa. Po drugi strani pa tudi talibi, uh, mislim, da ne bi pristali na neko delitev oblasti v, v času, ko so tam še američani, ne v času, ko še okupacija, zato ker oni so v obrženem uporu. Jaz se ne predstavljam, da bi oni zdaj kar nekako rekli, ok, dajmo Zbogamo se povejati v obrženem uporu, bomo pa tudi mi tam malo na oblasti in skupaj z američani. Ne, oni... Sploh pa zdaj, recimo, ko se Američani deloma umikajo, so da li bi začutili, da prihaja njihov čas, njihov moment ne, in so povečali število napadov, tako da je še več vojne. Ne. Tako da, zdaj, recimo, ne, ta dva scenarija, ta, kot kaže, da se bo resničeno, ta, da Američani se ne umakljajo dokonče, da deloma se umaknejo, ampak da tam pustijo še okrog 10 tisoč vojakov, V tem primeru bo šla vojna naprej, tudi talibani nadaljevali z uporom, z vojno ne, in računali na zmago. Ne. V primeru, da se američani po, dokončno umaknili, da prv res so vse vojake, odpeljejo strano tam, Pol pa mislim, da se bo tej res, bo rekel, ta dokončno spopadla med sabo spet za oblast. Res dejansko ne vidim, da bi se ta dva bloka, ne, recimo v Afganistanu, bila sposobna vse za mizo in in dogovoriti, no. Vsej, te, ta, rekel, ta diskurs, ne, ta mirovni diskurs, ta m, diskurs o mirovnem procesu, to vedno obstaja, ne. Oni vedno trdijo, da se neki skuša dogovarjati, ne, ampak nič, nič ni od tega, ne. To, to, govorijo zdaj že zadnjih, rekel, najmanj zadnjih štir leta, ampak do zdaj ima še nobenega dosežka, vojna je še vedno zelo huda, ne, tako da tudi se bojimo v prihodnosti, da bo tako, no. Zdajenkrat res ne vidim neke možnosti, da bi se to zaustavilo. No, pa sej, sicer pa, če seveda, če postavijo to v tisti okir, v katerem ste pač, v katerem ste prej govorili, ne, da pač gre vendar le za, ne, večje profite in, in druge igralce ne, zaštavitev vojne ni v interesu tudi natančno teh korporacij, natančno teh lobby, o katerih ste vi govorili, ne, vojna je trg, torej, ne, mislim, zdaj zato smo verjetno priče temu, da imamo na vseh koncih in krajih mirovne procese, ne, katerih rezultat je praktično nula, ne, ker pač seveda, Zdaj, verjetno, mogoče, če bi civilistom bilo tudi seveda v interesu, da bi seveda zavlado mir, je verjetno to tisti interes, ki ravno ne pride posebej do izraza. Um, zdaj, uh, mene je še nekaj vrstnici, ko sem brala ta zadnji vaš intervju, me je še nekaj fascinirala, vse potem bomo morala tukaj malo publiki pustiti, bi rekla, uh, še mikrofon. Ampak ne, uh, rekli ste, da zdaj, se proču, zdaj študirate brez pilok na letala. Je res? Ja. ja. Malo, vejte, zakaj. Ja, zanima me zato, ker, eh, kot pravi američani, je to nek nov način bojevanja, način bojevanja prihodnosti. Eh, to se zdaj recimo izvaja v Afganistanu, Pakistanu, Jemnu, v Somaliji delo, na, eh, prej se tudi v Iraku. Tako da oni ta brezpilotna letala uporabljajo zato, da nadzirajo določene območje, ne? ta letala so stalno v zraku. Eh, pač snemajo ta, to dogajanje, ne preverijo to dogajanje in v primeru, da oni naletijo na nekoga, za katerega trdijo, da je terorist, ga pač uh, likvidira, ne, pač izstrelijo dol rakedo. Ne. In se mi zdi, da um, zdaj prvi problem, ki nastane pri tem, je, da uh, je med žrtvami uh, tudi ogromno civilistov, kot se je izkazalo. Ne. Se pravi, da ta letala nevkljub tej propagandi o izjemni natančnosti, ne, ki naj ki bi bila odlika teh letal, se izkazalo, da v preteklih letih je bilo ogromno civilistov tudi v teh napadih In to civilistov, ki so opravljali rekel, najbol, uh, najbolj najbolj dejanja. Ja. Od ja. recimo šole, ne, ko so bili šole napadeni, v so bili otroci, pa pogrebi so bili napadeni. Pa ljudje, ki so se vozili v avtomobilu po cesti, ne, to je izključno civilisti. Tako da to, to je en problem, no, drugi problem je pa tudi ta, ne, da... da Ta nenehen teror, ne, ki ga letala izvajajo nad, nad celotno populacijo, ne. ker tudi recimo letos, ko sem govoril z nekaterimi ljudmi, tam, ki živijo na teh območjih, ne, so pravili, kako to terorizira ljudi, ne, ker je ta, ta, to letalo stalno v zraku in stalno obstaja to zavedanje, da je letalo na tabo. Ne. In ljudje lahko vidijo to letalo ne, kot majhno piko na nebu lahko tudi slišijo to letalo, ne? lahko slišijo njeno brnenje ne? in stalno živijo res v tem strahu, uh -huh. da lahko postane v vsakem trenutku žrtve ne? nekega napada. Ne? Glede, na to, da, glede na to, da so v preteklih letih bile tače napadov rekel, res različne vrste ljudi, različne civilisti v različnih funkcijah, uh -huh. potem v nekem trenutku človek spozna, da lahko vsak ne? postane po nekem naključju lahko tudi ne žrtev tega, tega napada. Ne? In to je res ne, nek, nek res izvor terorja. Ne, nad, in to na celotno, celotno populacijo. Ne, to spet ne, ne nad teroristi. Ne, to je nad vsakim človekom, ki živi pod tem letalom, živi v nenehnem strahu, da bo zbombardiran. Ne, oziroma vedno ima to zavedanje v sebi, ne, da, da lahko pač ta možnost se vresniči. Ne. In mislim, da v bistvu, ta letala konc koncu predstavljajo nek novoblastni novo oblastni model ne, za teroriziranje, za podrejanje teh množic. Ne. Ko recimo, že, ta, že samo to brezpilotno letalo, ki snema dol, ne, deluje prav po vzoru tega Benthamovega panoptikov, ne, ne, se pravi, ko, ko recimo ti, ki so podrejeni, ki so na tleh, ne, vedo, da so stalno opazovani, medtem ko tisti, ki so gor v pa so nevidni ne, za to podrejeno populacijo. Ne, to isti model, najdemo v panoptikov. Tako da, uh, kot je že Fukushko rekel, no, ta htjela, ja. Ja, ja, ja. Služi temu, ne, da uvaja neko oblastno razmerje med temi podrejenimi množicami, ki so neprestano opazovane in nadzorovane, in pa tistimi tam zgoraj, nekih niti ne vidimo, ki niti ne vemo, kdo so. Ne, in, uh, ki pač nad, nadzorujejo in hkrati, ne, pa v primeru brezpilotnih letal, imajo zmožnost v vsakem trenutku, da izkoriščajo te izvensodne likvidacije. Ne. Tako da me zanima. No, me zanima predvsem zato, ja, ker uh, gre za nek novo oblastni model, neko novo obliku terorja in kot pravi američani neka, neka prihodnost, ne, žal spet neka temačna prihodnost. Tudi glede na denar, ki ga pač uh, um, namenijo razvoju teh leta, ne, je, je, je videti, ne, da, da računajo na to, no, da bo to res neka oblika bojevanja prihodnosti. No, se pravim, je pa to ne, dejansko ne, neka nova stopnja v tem fukojevem nadzorovanju in ja, kasnovanju, ne? Hočem reči, ja. mislim, tako bi rekla, taka izrazita materializacija tega principa, kot je zdaj pač dosežena v, v te praksi, ne? Še dejansko ni obstala. Se pravi nadzor mor, mor da, ne? Nadzorovanje, ja, pa kasnovanje pa nikoli ni bilo, tako bi rekla, bi rekla, dostopno, a ne? Tako dostopno, ne, vsem. Ne? V trenutku, kot, kot je zdaj za to strategijo, no in sej, na to sem jaz htela v resnici nekako napeljati, ne, kar ste potem zdaj govorili, ker se zdi, da je ja, to, to zdaj na nek način najpopolnejša materializacija tega ne, principa, mislim, grozljivega seveda. Ja, ne? ja uh, yeah. uh. Nekaj sem šehtila, pa sem pozabila, Andrej, dajte še vi, mislim, da nekaj malega sem šehtila, ampak dobro, okej, okay, bom potem. Ja, torej, mogoče še samo to, glede na to, da smo torej, rekel, ki smo idejo o boju proti terorizmu, ne, če je na nek način za lese privla, privlečena, oziroma je krinka za nekaj drugih, smo zdaj videli, recimo, oziroma ste povedali na primeru brezpilotnih letalj, v bistvu, tisti, ki se borijo na, na, na strani proti, proti okupaciji ameriške ali pa evropske oziroma zahodne, v bistvu doživljajo teror. Ne? Rekli ste To je oblika terorja, tako da, če že na nek način lahko govorimo o boju proti terorizmu, je to dosti bolj bliže realnosti, kot pa boj proti terorizmu, ki ga izvajajo američani oziroma zahodnjaki. Uh, verjetno je, uh, tako ste rekli, ta, ta raven nadzora toliko bolj, bolj problematična, ravno zaradi tega, ker ne, uh, ne gre za to, da lahko izbijajo terorista oziroma nekoga, ki pač recimo, da deluje proti uh, američanom ali pa ne, okupatorjem, ampak gre tudi za to, da lahko zgrešijo. Torej, vsakem trenutku se lahko nekdo zaveda, da ne samo je opazovan, ampak je lahko zgreši, torej, ne, po motoma, po, po, po naključi obit. Verjetno je to neka nova raven, ki si je, verjetno niti predstavljati ne znamo. Kako pa recimo za uh, ljudi, ki tam uh, pročujete, torej raziskovane novinarje in podobno, verjetno je tudi za vas nekako ta nevarnost obstaja? Ja, uh, za novinarje je ne nemogoče oditi v Pakistanu na ta območja, ker se napadi z britanskimi letali izvajajo. Tako da si moram pomagati na ta način, da se ljudje, ki tam živijo, ko prihajajo recimo, v to ne, ne, ne. regionalno prestolnico, Peshawar, tam bolje se srečujem z njimi in pač govorim z njimi. Na ta območa pa jaz ne morem, zato, ker tam je, tam je vojska, ki nadzoruje recimo, te glavne transportne poti in ne dovoljuje vstop tujcem. Ne? Ampak hkrati, v bistvu, bi bilo tudi prenavarno itjati tudi recimo, zaradi talivev, ker bi smatrali vsem buhun in bi me ugrabili. No, recimo, A, je, recimo. Par let nazaj vem, da je šla ena novinarka, se ne spomnim, iz kateroje države na starejša gospa, Je odšla tja na tiste območje, in so jih ugrabili, je tudi umrli pač v času tega ujetništva. Tako da tja ne hodi, no, Razen, recimo, nekateri, ampak res redki, so šli tja v spremstvu, v spremstvu pakistanske vojske. Ampak to, to se mi zdi kar brezveze, ker preveč ne, to, omejino, to te preveč Tako da se mi zdi bolje, recimo, prit v stik z ljudmi ki tam živijo, ampak hkrati oni pridejo, ne Kar recimo so trgovci, ne? ki živijo tam, pa pol yes. pridejo tja v prestolnico, regionalno prestolnico, delajo posle in to, ali pa recimo novinar, ki delajo tam, pa pridejo tudi v regionalno prestolnico. Vse ljudje se pač gibljajo, ne? In pol na ta način ne? tam govorim z njimi in mi pol oni pripoveduje, no, kako, kako je živeti no, na tistih območjih. Ja. A, ampak, veste, sama nevarnost, recimo, v obstaja tudi, če niste neposredno na tiste območje. Kaj, kaj to pomeni za recimo, opazovalce? Verjetno to na nek način spet lahko samo koristi uh, uh, uh, recimo ZDA oziroma opatere, da je čim manj tam ljudi, ki bi ne, čim bolj objektivno pročali. K kako to vpliva na vas, oziroma kaj to pomeni za vaše vračanje, se je vsakič vedno ja. manj lagodne vrnete ali? Je... Ja, ni lepo, no, res ni lepo, no. se je tudi jaz doživljam ta strah, no, ta strah, da se lahko nekaj zgodi. No. Enkrat sem imel tudi to nesrečo, res da je ena bomba zelo, zelo blizu eksplodirala no, in to na nekem kraju, prek katerega sem stopil minuto pred tem In tako je Res, to se pač lahko zgodi, no, tako da tle tu ne morem vplivati na to, lahko samo upam pač, da jo bom, bom odneso, no, kakor se le da dobro. Ja, žal, žal, uh, žal so ta območja res nedostopna, kar zapleteno, no, hoditi, ja. Uh, jaz pač grem recimo v ta, v te, ta največja mesta, ta glavna mesta, te regionalne prestolnice, ker tam nekako se da pridot, ja in potem mogoče še tako malo okoli, po okoliških krajih, pač vsakič se nekako skušam podučiti, no, kakšna varnostna situacija v tistem trenutku. Ne. E, je pa res, da, da nikoli, nikoli ne moreš predvideti vsega. E, bo Ti bombni napadi, res lahko v vsakem trenutku, se lahko kjerkoli zgodi, in tu pač lahko računali na srečan. No. E, je pa res žal, no, da predvsem Pakistan, ne, predvsem Pakistan je je postal popolnoma, moram rekel, res, je novinarje raz težko dostopa, ne, vse je konc koncev, ne samo strahu in teh nevarnost, ampak tudi centralna oblast ne novinarjem, ne, novinarji so lahko v Islamabadu, lahko v Karače, to so največja pakistanska mesta, za vse ostale obiske, po drugih delih pa potrebuje posebno dovoljenje, ne, zdaj jaz, Jaz v bistvu hodim tja tako, na črno. Ne. Potem, če povedam, ne grem kot novina, ne kao kot turist, in potem na skrivaj hodim tja, pač, kamor me zanima. Ne. In tako pač gre, no. ker drugače tistih dovoljenj tudi verjetno ne bi dobil, no. ker v pojni strani tako, te centralne oblasti skušajo tudi prekrivati svoje zločine, ki jih tam pakistanska vojska izvaje, tudi to njih ni v interesu, da se o tem piše. Zkrati jih pa razumem, ker je dejansko nevarno tam. Nih ne, razumem, da nočejo, da hodijo tja tujci, ker pol imajo probleme s tem, če, če tja tujca ograbijo, pol se morajo še oni ukvarjati s tem. Ja. Ja. A ja, to sem htjela pre reči, ko ste sami omenili v mest, da ta pri, temačna prihodnost, ne, ki pač hmm. nekako... Uh, uh, Se zdi, da se počasi uresničuje, sicer malo bo bolj oddaljenih koncih sveta, zdi se pa, da se začenja bližati Evropi oziroma se je že močno približala, ker se zdi, da pač te strategije, mislim, da ste tudi to nekje zapisali ali rekli, ki se zaprav tam uporabljajo, so se zdaj začele ne, importirati do Evropo nazaj. Ne? Prej se je zdelo, da Evropa je nekako varna ne, pred uh, temi strategijami, ko gre za revščino, ko gre za eksploatacijo, ko gre za brezpravnost delavcev, ko gre seveda za kršenje vseh minimalnih standardov, ki jih je prej zagotavljala recimo socialna država, kaj je takega, ne. Seveda zdaj, če pogledamo Grčijo, če pogledamo pač tudi postsocialistične države in tako, ne, to zdaj počasi nekatere stvari postajajo del našega vsako življenja vsak dana, ne. Torej, Po vaše je prihodnost, da če seveda pogledate, ne, dosti ste bili okoli, dosti držav ste vidli, dosti teh konkretnih življenj, ste vidli, uh, ta prihodnost, torej, z tega zornega kota, teh konkretnih procesov, ne, v katerih seveda mi pa samo beremo ali pa kaj vidimo, a ne, uh, v vsakem primeru ni dobra, a ne, torej, prihodnost je nekaj, kar ni ravno uh, svetla, ne, z vaše perspektive, če sem ja, prav razumela. Ja, vsekakor ne, jeno, res Moja perspektiva je tudi malo sprevržena, ne? ravno zaradi tega, ker hodim res na te mora, najbolj brutalne lokacije. Ne? Zdi, če bi hodil kam, kjer je malo, malo bolj nepovno, bi lahko imel tudi drugačen perspektiv. No? Ampak se mi pa zdi pomembno res tja, ker je najbolj brutalno, ne? Ker, ker je oblast postane najbolj brutalna, ne? ker se mi zdi, da tam, ne? na teh najbolj marginalnih skupinah, se vidi dejansko delovanje oblasti, ne? v teh uh -huh. najbolj ekstremnih prijemih. Uh -huh. Se mi zdi tam, tam da se vidi, ne, kaj, kaj dejansko smo mi, ne, kaj no. dejansko delamo. Ne. In uh, ja, tudi te stvari prihajajo k nam, ne. recimo kar se tiče teh delovskih uh, standardov, no, to dejansko se tudi uh -huh. pač k prenaša, ne, se tudi pri nas bo nižalo no, ti standardi. In kar se tiče pa teh res teh brutalnih prijemov, ne, tega samovoljnega zapiranja, izvesodnih pobojov in tega, ne, To se pa tudi res bojim, da bo ta elita res, uh, res, to, tako, res to sprejela kot nek normalen način delovanja za njih, ki ga bo lahko izvajali tudi nad nami, tudi konc koncu nad nami. Se, uh, recimo, ko so tam, ne, v teh državah v Iraku, v Afganistanu, ne se včasih tudi, kaj znam, recimo, tudi so zbombardirali že kako televizijsko postajo tam, recimo Al Jazeero, To je tudi že bolj tako moment, kjer, kjer grejo onkraj, on, mhm. njihove tarče so onkraj tistih, tistih tarč, ki se nahajajo pač v tisti državi. Mhm. Ne. Tako da, ah, ja, sem pesimist, mhm. no, ampak, ampak krati no, je pač nek, neka, neka trohica v upanju. No, mhm. Treba, treba je ohraniti no, in pač ustrajati naprej. No, in. Mhm no in na tem sem še na to način, da trohice upanja ljudi pravzaprav, ja, recimo, recimo, na tem, no, da, da se vedno, še vedno pač naj ljudi, recimo ki že razmišljajo o teh problemih, ki to dojamejo kot problem, ne? Na nazadnje recimo tudi vsi mi, ki smo tu, ne, sem prepričan, da nekako vse generalno tako podobno mislimo, In kljub vsemu ne obstaja, ne obstaja med ljudi, ne ta zavest okay. uh, o teh problemih in neka, vsaj naprej, vsaj po temu, da, da bi se te stvari zboljšale. In recimo, da graditi na temu, da <gledajmo>, uh -huh. ne bo to, to upočasnjeno. Ne na temo, da iz tega pač nastane nekaj večjega, nekaj širšega. Uh -huh. uh -huh. uh, Tor je dobro. Torej, zdaj je va, naš gost vaš. Torej, zdaj je prišel mikrofon, oziroma je že zale. Lepo prosim vprašanja, komentarje, seveda tudi za strani studentov, ki so zelo se trudili, da, bo, da bi vas na vsak način dobili. Ne? Tako torej danes smo to njihovo, bi rekla, ta njihov napor uresničili. Preprosim, izvolite. Mhm, dobro. Uh, ok, torej prvo lep pozdrav. Uh, Moje vprašanje se na naša predsedna bezprilotna letala in v bistvu v osnovi me zanima, kakšno stališče Združenih narodov do tega, kaj je poskušal narediti glede tega, potem kakšno stališče evropskih partnerjev do te problematike, pa nasploh kakšno stališče prozahodne populacije v Afganistanu pa Pakistanu? Ja, zdaj, kar se tiče uh, stališča Združenih narodov, tako, Združeni narodi so izdali neke poročil uh, o temu, o tem delovanju teh brezpilotnih letalov, ki so bile kar kritične, no, ki so bile kritične do te uporabe teh uh, letal, ampak hkrati je na tej stopni to tudi ostalo, ne, Izdana so bila poročila, to ni prav, ne, to ni dobro, to nekako treba Tampak. ampak Tu, tu se je tudi zaustavilo. Ne? Tako da neke, rekel, neke, nekega resnega rekel, pritiska, nekega bi izvedli recimo v okvir združenih narod na ZDA, ne? da bi se s tem prekilno s temi letali, ni, ni opazitno, ni. Kar se tiče Evrope, Evropa mislim, da na, tudi na tem mestu slepo sledi svojim ameriškim partnerjem, dejanskom gospodarjem, ne? ampak Sledim na ta način, da uh, bo rekel, tudi Evropa si želi ta letala. Ne? Tudi Aha. oni sedaj imajo programe, kako bomo tudi mi, evropejci, razvili uh, ta brezpilotna letala. Ne zadnje tudi Slovenija se vključila v nek program, nekaj bomo tudi mi dali nekaj dnarja za razvoj teh letal, tudi mi solastniki teh letal, kot, Seveda. kot, Seveda. kot, kot, kot spet pridni služatniki. Tako Evropa stopa, rekel, Evropa stopa po, po, po, tej, po poti, ki jo začrtala ZDA. In kar se tiče pa teh, teh recimo, lokalnih kolaborantov v Afganistanu, ni pa ni nazajdejo tudi v Pakistanu, ne, ker je ogromno teh napadov tudi v Pakistanu izvedenih. V Pakistanu je tako, da Vse, recimo te različne vlade, ki so se uh, na oblasti od, recimo, od Mušarafa, pa potem Gilani, pa zdaj na uaz -šarif, vse te vlade so na ujavnosti vedno izrekale, da so proti tem napadom, da to je kršitev njihove suverenosti, da uh, ta uh, letala pobijajo tudi njihove civiliste in da je to popolnoma nespremljivo. Hkrati pa niso naredili nič uh, ti voditelji, da bi zavstavili Te napade, Kar, uh, ta brezpilotna letala se da, rekel, tudi z vojaško silo, pakistanska vojska, bi to lahko skratila dol, te letale, dejansko, če bi hotela, ne? ampak tega ne storijo. Uh, problem je v tem, ne, da je tudi pakistanska vlada, pakistanska vojska, prejemajo uh, vojaško pomoč, vojaško pomoč in finančno pomoč od ZDA, in so dejansko njihovi partneri, ne od ZDA. In zaradi tega pač počnejo to, da v javnosti obsojajo te napade z brezpilotnimi letali. dejansko pa ne storijo nič, da bi se ta, ta napadi dejansko zaustavili. In vse konc koncev so tudi, um, ne spomnim se točno do katerega leta, mislim do 2009 ali 2010, so ta letala tudi vzletala iz Pakistana. So bili na dveh letališčih, so, bile, so uh, pakistanske oblasti dovolili američanom, da so imeli tam svoja ta brezpilotna letala in so tudi vzletala iz Pakistana. To je bilo popolno protislovje. Po trdi, da so proti napadom, hkrati pa so dali uh, možnost, uporabo teh, uh, možnost uh, uporabe uporabo letališne znotraj Pakistana za, uh, za ta brezpilotna letala. Uh, Sicer pa to zajedno počnejo več. Na to so, mislim, da ne, ali letu 2009 ali 10 to bolj prekinli ne, in so jim prepovedali no, uporabo tam teh letališč. Uh, v Afganistanu, v Afganistanu pa kot rečeno, ta kolaborantska elita je tudi popolnoma odvisna od ameriškega denarja in tudi oni edino, kar lahko delajo, je, da obsojajo te napade, obsojajo te poboje civilistov. Hkrati pa se nič ne spremenjeno. Hkrati se bo pa še naprej še naprej brku američani bojo še naprej počeli tisto kar jim bo pač kar se bodo hoteli, no tako. Okej. Okay. Mhm. Hvala. Hvala vam. E, tam je naš narodaja. Mhm. Dobr večer. Uh, ja bi imel v bistvu nebreno vprašanje, sicer Uh, zdaj pri tem vašem terenskem delu bo potuje, da po teh državah v Afganistanu, Pakistanu, ne vem, Venezuela. Uh, kako vas uh, domačini, ali pa, uh, kako oni doživljajo Evropo, vas kot evropejce, kako oni percepirajo danes Evropo, Evropsko unijo, ki vemo, da je včasih pred desetletje veljala kot neko pač kot človekovih pravic uh, demokracije, In zazaj potem tam, ki med nimi pojavite, predstavite, poveste, da prihajate iz Evrope. Kako vas oni vidijo? Pač, doživljajo, kakšno da bi njihovo mnenje, ne, se sprašuje, pa kaj, vi ne vidite, kaj se tukaj dogaja? Mislim, kaj ste nekako uh, ali Mislim, kaj se dogaja danes za to Evropo? To je bilo mogoče prvo vprašanje. Ja, yeah, uh, no... Uh. V stikih z domačini sem imel v bistvu redno dobre, bo rekel, dobre izkušnje. No, mene, jaz nahodim po svetu s puškami, tanki, bojnimi letali in pač grem kot civilist, tak ne, neobrožen in me sprejmejo ljudje. No, predvsem recimo v teh muslimanskih državah v Afganistanu, v Pakistanu, to so zelo gostoljubni ljudje. Sprejmejo z veseljem tujcem, s tujcem ravnajo kot, kot kraljem. tudi recimo sami nimajo, re, recimo zelo, zelo malo imajo, ampak bodo vedno ponudili tujico za pogostitev in tako. Tako da kar se tiče tega, to so zelo, bo rekel, kljub temu, da sem zahodnja, kljub temu, da sem europejci, še vedno zelo, zelo lepo sprejmajo tujica. Ne. Uh, recimo tista, tista, tista nasilje ali pa recimo neko m, nasilje do tujcev, pa neka negostoljublja do tujcev je vedno, vedno nek tak, upravičen razlog, ki temeli ravno na tem, da smo mi tam tisti tudi, ki izvajamo nasilje nad njimi. Ne? In pač tiste skupine, recimo, ki ugrabljajo tujice, so pač podniške skupine, ki, rekel, ki se na ta način borijo tudi pač, proti okupatorjem, ne, kar oni računajo, da pač s tem kaj zem, izvedli pritisk ne, recimo, na vse, na vse tabelce ali pa koncu konc tudi zaslužili no, so z odkupninami. Ne? pa uh, pač ograbljajo tudi za denarne in tako da tle je tudi nek tak ekonomski interes ozadje, ne, ampak če bi rekel, če bi se zgolj na, ljudi, ne, na na te navadni ljudi, ne, na te recimo razseljence, s katerimi sem govoril, begunce, pa pa žrtve vojne, vedno vedno so bili res zelo prijazni, no, in so me sprejeli. Zdaj, kaj pa oni mislijo v Evropi uh, Ja, zelo različno. Ne. Zdaj, tisti, tisti, ki so recimo na tej, recimo Afganistan, no, tisti, ki so na kolaborantski strani, tisti nas hočejo med tam, ne, in tisti, rekel, so od nas življensko odvisni in hočejo, da tam ostane, Evropa, ZDA in da, da smo še prej na njihovi, na njihovi strani in da, rekel, da, da, da, jih finančno podpiramo, ne, to si pa želijo, ne. In Rekel, ne neko, da vidijo v Evropi nek ideal, človek je v prvih dveh državah, ampak vidijo nek, pač, nek, neka, nek partner, ne krati, nek finančni donator, ne? ki jim omogoča preživetje. Tako da tukaj gre z, res za nek tak interes, ne? materialen interes, ne? ne gre za to, da bi oni videli v nas nek ideal. Ne? Tam v Venezueli, recimo v Venezueli je bil predvsem ta, recimo to, ta jeza ljudstva ali pa ta srt, mislim, ne bi rekel prav jeza, no, ampak bolj tako, tako negodovanje, no, je bilo usmerjeno predvsem proti ZDA. ZDA je bil že, recimo že Chavez je pa ZDA določil kot glavnega sovražnika, ne, tako da se pol Vsi tisti, ki so se usmerili svoj srt, zven so ga usmerili proti ZDA, tako da na Evropo niti ne toliko. Na Evropa je bila tle bolj stranski gravi, tako da smo tako še dobro odnesli. Tako pa kot, kot rečeno, ne, tam povso, kjer sem hodil, so ljudje prijazni, ni problema, se da z vsemi ne Problem je pa, res, če prije do nekih teh ekstremnih situacij, ne, ta vojna, ko pač ne veš, ne, kaj, kaj se lahko zgodi in pač lahko prijeli tudi do, do nasiljenja, pač lahko skupiš, no. Tako je. Hvala, še eno kratko vprašanje, ki sem imel. tem svojem terijenskem delu, verjetno tudi v vseh teh državah, kot bangla Afganistana, Afghanistan, se tudi, bom rekel, neke tuje je poročevalce ali nekih uradnih medijov, nekih neodvisnih medijov, ne vem, raziskovalce iz ZDA, verjetno z drugih evropskih držav, verjetno tudi z njimi, verjetno kaj pokomentirate, se nekako razpravljate. Nekako, v bistvu, ne morem razumeti, ko je že praktično, popolnoma, nekako jasno, kaj se tam dogaja, v teh delih sveta, da to enostavno ne pride v te mainstream medije na nek način. Enostavno ne pride, da se svoj nikakšen dan, dva nazaj, na televiziji Slovenija bila čista novica, tako so ubili tega voditelja pakistanskih talibov in to je bilo minuta dve. Zdaj smo to pač kledamo, zdrav nije šivko doma. In pač, ampak mi dan zvemo že, da to tehmo ni tako, ampak enostavno so ti mediji, med, te medijskih hiše enostavno pod vplivom teh nekih lastnikov, korporacij, da enostavno pač, to tak, se same je pojistil sredaj našega vsak dana, Zabeleži se, minuto priznamnikov in pač gremo naprej. Ja, ja zdaj, eh, povedano, eh, jaz se ne družim toliko s temi novinarji, teh največjih hiš, ne. V bistvu že zaradi razrednih razlik, ne, ker jaz pridem tam z mojimi skromnimi sredstvi, ne. Ti, ti novinari iz teh recimo, ameriških televizij, ki postavlj, to so pa bogataši. To živijo v hotelih, ki plačuje po 100-200 dolarjev na dan, imajo mm -hmm. svoj avto, šoferja, mm -hmm. vodiča. Tudi, mislim, to to se nam tako majhno podjetje deluje. Ne, tam. In jaz, jaz, jaz pač nisem v tem, ne. jaz sem pač sam tam v enem bednem hotelu živim. Ne. In pač z vnimi skromnimi sredstvi izkušam preživeti. Uh, Jaz z njimi se ne pogovarjam, no, ne vem, eh. ampak eh, tako, ko pa vidim tisto, kar počnejo, ne, pa je res očitno, no, da, da kar, kar sledijo, ne tej, rekel, uradni ameriški liniji, ne, da, rekel, tista zgodba, ki, nekatero, ki jo podajo ameriška administracija, ne, dejansko bolj in manj tista zgodba potem eh, tudi je, v teh, teh glavnih dominantnih ameriških medijih, je prisotna. Ne. Kar se tiče pa Slovenije, je pa je problem v tem, da tudi um, ni sredstev za recimo neko bolj resno, raziskovalno delo ne, na tem področju, v bistvu vse te medijske hiše v Sloveniji, vedno, vedno bolj propadajo, stroški, rekel, oziroma sredstev je vedno manj. Uh, in uh, tako je tudi drug problem je, mislim, da tudi ni prav nekega pretjelenega interesa, no, čeprav to se mi zdi manjši problem, no, ker, ker recimo sem videl v preteklih letih, ko sem recimo začel pisati ne, za te slovenske medije, to je bilo še v času pred krizo, ne, takrat ni bilo problema objavi teh stvari, so v bistvu vse stvari, ki sem jih napisal, so sprejeli in tudi neki plačali, ne. sicer je bilo že takrat bolj malo, ampak nekaj je bilo, Zdaj pa, zdaj pa dejansko se da, jaz kot nek resni sodelavec, zelo težko pritem zraven, ker uh, ni sredstev, uh, tudi prostora je vse manj, ti časopisi se vedno širši, uh, krčijo bolj, ja, vedno manj strani imajo in, in v bistvu časopisi se borijo za preživetje in črpajo v bistvu samo iz tistih uh, svojih novinarjev, ne pa zgodbe za to, da zapolnijo te svoje strani. Tako da to je tudi problem, tak, uh, tudi. Uh, ekzistencijalni problem če časopisov. No, in, uh, in pa tudi, morem, ja, dolo televizije, no malo manj. No. Ampak hkrati, no, tudi problem je ta, ne, da uh, dostikrat krat uh, potem slovenski mediji samo povzamejo te agencijske novice, ne, ki so ponavadi take res pro, pro-zahodne, ja, pro-ameriške, ne, ta Reuters pa ja. ta AFP, ne, in uh, Tam, če se povzame tiste novice, tisto ponovadi pride, dokej, dokej, tako. Proameriš, ta proameriška slika se podaja, no. Žal, no, žal, no. Sej. Lahko je tudi dan pot vprašanje. so vaš gdaj povavlje recimo na televizijo, da bi dali kakšen resen komentar na to temo? Ma ja, so me, vse so me, sem nastopil, tudi v bistvu nedolgo nazaj v tem globusu, no, kjer sem tudi pripovedal ravno podobno kot danes, no, v teh brezpilotnih letarjev, v teh vojnih Pakistan, Afganistanu, Mm. Tukaj je možno, pred ta javna televizija, no. no. Tle, tle, tle mislim da še neki ja. ja. ostali mm. ostali pa ne, ostali pa ne, ja. Ja. Za časopise pa za pa mislim da dokler so imeli na razpolago sredstva, dokler je še kolko tolko ta pos odteklo normalno. normalno. Takrat so objavljali, no. in so objavljali vse, misim noben ni noč težijo, tem pač pišem, to to je šlo notar in Tako, da tle res ni samo nobenih Vstavljene problemov. Probleme. Tako, da jaz mislim, da kar se časopisa tiče predvsem res ta problem, ta eksistencialen problem no, uh -huh. preživetja dan danes časopisa. Uh, prosim naprej vprašanje oziroma komentar izvolite. Zdaj noče niče nič javno, več povedala, kaj podobnega. No, sej če je zdaj noče... Ja, izvolite, ja. ja, ne, ne, ne, kar taj mikrofona, ja. Pristo bi me zadevala ta zgodba, kot nič ni ste kaj posebej podarili, oziroma se ste nekaj omenjali, ampak vseeno, kak realno grožnja ta talibanski fundamentalizem v Pakistanu in pa seveda posredno tudi v Afganistanu in pa nekako povezano s tem, pred časom okoli Nobelove na nagrade smo imeli to zgodbo o tej mali funciji malali, zelo eh, pač medijsko izkoriščena zgodba. Ona je iz Pakistana, njo so eh, poškodovali talibani, ki pač nas spletujejo, Preste že nekaj govorili o tem. Eh, kakšna dejansko ta situacija, to je malo dobro Ja, v Pakistanu eh, mislim, da je ta tako imenovanje islamski fundamentalizem eh, bolj marginalna. No, če se pogleda recimo te uh, islamske politične stranke, bo nekaj te protalipske stranke, ki v Pakistanu obstajajo, so zelo marginalna politična sila. Mislim, da nim tako na volitvah recimo, da uspe zbrati njih 50 odstotkov ne? in tu, na tega mislim, da je videti, da dejansko jasko odstotek populacije recimo podpira te, te recimo protalipske stranke. Uh, te protalipske stranke so tudi, recimo, geografsko skoncentrirane, predvsem ravno na ta območja obmeji z Afganistanom, tam so najmočnejši seveda, ne se je logično, uh, ker pač tam so talibi, tam poteka največ tega upora, ne. Ampak dejansko, jaz mislim, jaz mislim, da je malo možnosti, da bi oni postali neka dominantna sila v Pakistanu, ne. Mislim, da... Če se pogleda recimo ta največja mesta, Islamabad, Lahore, Karači, ne, to so pač mesta, kjer ni, no, ni, ni toliko tega, no, je zelo malo, je zelo, pač, če se gleda celoten Pakistan, vseh teh 180 milijonov ljudi, ki tam živijo, je to vseeno, vseeno neka marginalna sila, no. Uh, zdaj, v Afganistanu, v Afganistanu je pa tako, da, uh, So talibi, ko sem že povedal, izhajajo ste te etnične skupine, ki je največja etnična skupina v Afganistanu. In paštuni, če se pogleda pretekla stoletja, so vedno vladali Afganistanu. In recimo s tem, ko so talibi prišli na oblastne, so pač pripeljali tudi recimo ta svoj tako imenovani fundamentalizem. Ne? Tako da tam, tam mislim, da mislim, da če bi se talibi recimo ponovno Pač pri, prišli na oblast, mislim, da bi kar uvedli podoben sistem, kot, eh, kot so ga že prej imeli. Ne, čeprav, čeprav sedaj, ne, sedaj trdijo drugače. Ne, ko sem govoril z ne, še letos z nekateremi eh, ljudmi, ki so blizu temu talibskemu gibanju, ne, oni zdaj pravijo, da so se talibi sprijaznili s tem, ne, da tudi ženske lahko hodijo v šolo in pač s, temi, rekel, s temi novostmi, ki so bile uvedene v čas v okupacije, Ampak ne vem, no, ne vem, ne vem, če je tako zavrjeti temu, no. Se bojim, da je to bolj neka taktična tako zadeva, no. da se skušajo bolj prikazati recimo v tej milejši oblike. Ne. Tako da v Afganistanu, mislim, da če bi talibi ponovno prevzeli oblast, mislim, da bi bil kar precej podoben režim, kot so ga imeli že prej tam konc, v druge polovici recimo 90-ih. je v vašem zadnjem intervju umenjate zanimivo sintagmo in govorite o industriji smrti in to, se danes povedali, vse več, kot očitno, kaže na to, da je vojna postala nova vplika trne niše. Zato me zanima, kakšno vlogo, recimo v Afganistanu, igrajo vse te razne, razne privatne organizacije a Black Water. Ja, ja, oni so prisotni, ampak uh... Tako, mislim da, mislim, da to je uh, marginalna sila v primerjavi s tisto, res pravo, vojsko. Ne? Uh, rekel, uh, ta ameriška vojska, in vse te evropske vojske, ki so tam prisotne, ne? to je, bo rekel, tista glavna vojaška moč. Uh, te privatna varnostna podjetja, to pa upravljajo različne dejavnosti, bolj take podporne dejavnosti. Ne? Recimo oni uh, varujejo recimo, te baze, potem verujejo konvoje, konvoje, te nato konvoje, ki vozijo to NATO-vo opremo čez Avgalni stran. Se pravi, oni opravljajo neko tako podporno vlogo. Ne. To je, bo v njihova vloga. Ne. Pri, tem, pri tem v bistvu tudi um, se zanaša predvsem spet na to poceni delovno silo, tako lokalno, ne. najemajo tako uh, lokalne te uh, varnostnike, uh, kot pa tudi jih uvozijo, ne. jih pripeljajo z drugih držav jih pač tam imajo recimo iz Nepala, vem, da uvažajo te varnostni, ki jih tam ta privatna varnostna podjetja najemajo. Ne? ne gre samo za tuja podjetja, obstaja tudi afganistanska varnostna podjetja, privatna, ki tudi opravljajo te dejavnosti in to je v bistvu, to, to neko leglo spet korupcije kajti recimo vem, da je v nekem obdobju bil ta uh, sin uh, obramnega ministra uh, afganistanskega, je, uh, je bil lasnik enega izmed teh podjetij in je potem ta ameriški denar prihajal k njemu, nek sinu pač obramnega ministra. In ena drugo podjetje je bilo pa lasti teh sorodnikov, mislim, da bratrancev od predsednika Karzaja. Tako da to je bil spet en tak moment, kako se je videla, kako ta kolaborantska klika služi pač, no, s tem denarjem, ne, ki se steka, s tem tujim denarjem, ki se steka v Afganistan. Tako da, ja, to obstaja, ta privatna podjetja obstaja, ne tako tuja kot domača, ampak kot rečeno, ne, to, uh, to je neka, reko, taka podporna sila, ki upravlja določene storitve za, mora nekaj, res tisto glavno vojaško silo, ne, za meško vojsko in te ostale vojske. Ne. Tako nekako, nekratko. Ko si prej omenil, uh, da, je velik, da so odkrili neka naravna uh, uh, minerala in, in da vredno zdaj postavljajo to en element uh, boja za asferovine, koliko pa je uh, trgovina s drogami prisotna, oziroma koliko je to faktor, je te prisotnosti ameriške, kako se sponi takrat na začetku, ko so Afganistan prvič bombardirali se tako kot neke vrste reakcijev na najneleve, so si govorili o tem, da so bombardirali golo, golo skaloje, skaj kar to ne laže vlečit, ja, ampak očitno potem so se našli, ne delali nekaj strategij okoli tega. Ja, trgovina z drogo je definitivno eden izmed glavnih poslov v Afganistanu, v katerem služijo vsi, vse upletene strani, tako uporniki, tako kot te kolaborantske sile. Namreč očitno je, da ta, ta makova polja so, se nahajajo tako na območjih, ki jih talibi kontrolirajo, kot tudi na območjih, ki jih te uh, kolaborantske sile. Ne? Tako da uh, na obeh straneh obstaja ta posel. Oporniki uh, uh, uporabljajo ta posel seveda zato, da tudi financirajo pač svoje, svoje uporniške dejavnosti, orožje, nakup orožja te kolaborantske sile pa tudi, ne, da, da se bogatijo. Ne. Tako da uh, to ta posel, v kateri vsi sodelujejo, to posel, ki, ki se je res razcvete v času vojne, se je tudi ni presenetljivo, ker... Uh, ja, ker to prinaša največje dobičke. Ne. Največje dobičke, hkrati pa tudi zelo, zelo veliko tragedijo. Ne. Ravno danes je bil članek v New York Timesu o tem... Uh, kako se je razpaslo to narkomanstvo, ne, to odvisnost od, od heroina In da tam je pisalo v tem članku, da se začuje, da že tako gledano po celi državi, da je eden od desetih že tam odvisnik. Ne. Pravi, vsak deseti državljani je odvisnik. In tam, recimo na zahodnem delu države, v tej provinci Herat, kjer na katerega se je ta člank navizoval, pa je pisalo, da je celo eden od petih odvisnik. Ne. Tako da praktično že vsaka družina ima odvisnika od, od heroina, ne, pač, ki, ki nastaja od iz tega opija. Ne. Tako da to je rekel, zelo brutalen problem, Mislim, res izjemno, to, to, to ka, totalno spodkopava družbo no, in uničuje družbo. Ne, in to, to se je razpaslo ravno zdaj v teh letih ne, okupacije. Ja, ne vem, ne vem zdaj, zakaj se posamezniki odločajo za to, ne. V meri domnevam, ja, da tudi da res kot nek, kot nek izhod, moram iz realnosti, nekaj pač brutalno. Ne. So tudi druge oblike, ne, recimo, ko smo govorili o ženskah, o tem, nekako so ženske napredovale v času okupacije oziroma ne napredovale v času okupacije se je povečalo tudi število samo sežigov žensk. Ne? In to tudi ravno v tej uh, um, zahodni provinci Herat, ne? tudi o tem je bil en član, ne, pač ne vem, na dve leti nazaj sem ga bral, ko so začunali statistično, ne? da se je samo sežig žensk ne, povečal v času te vojne. Ne? In spet pol se potem vprašaš, ne, ali, kaj, ali so ženske tako naporedovali, da se še bolj sa, samo se žiga, ne, kot prej. Ne. Tako. Tako, ne. Uh, še kakšno vprašanje, oziroma komentarja, ja, prosim, tukaj še. Tukaj Eno vprašanje, uh, dva pisto. Uh, in sicer zanima me z v svezi z Venezuelo, ne, pri nas nekak uh, se doskračili ta neka uh, romantična slika ne, tega venezuelskega, uh, bom rekel, socialističnega raja, ne, ki, ki ga je Čavez naredil. Mene pa zanima, uh, koliko je to realno, zato, ker si, ker si tukaj dosti ljudi na levej sceni kot neko, neko idealno sliko, ne, ki bi jo hteli tu promastniti, to znamen v Evropi ali v Adere, ne. Ko je to sploh, a, vidim, da to da neke svoje razmere, da verjetno malši na daljni sistem tam, ne, e, to prenesti v eno tako okolje pre Slovenija, ali ni malo plavamo v nekih pravlicih. Ja, ko sem jaz pisal knjigo v Venezueliji, ne, nisem pisal kot Oraju, ki ne bi se tam izvajal, ne. pa pisal sem predvsem o teh reformah, ki so bile izvedene, ki mislim, da so dejansko izboljšale življenje takšnih ljudi, to tudi, to celo tudi tisti, ki ne podpirajo čave za priznavajo. nekateri podatki pač kažejo na to, da se stopnja revščine zmanjšala. Se pravi, to so neka dejstva, definitivno pa je to še vedno zelo daleč od raje zemlje. Že recimo, ko se jaz hoditi, je bilo vi, očitno predvsem to, da, da se je Čavez želel neko, neko neskončno vladovino, da je potem, so spremenili ustavo, ki, mu, ki bi mu omogočila da bi za uh, neomejeno število mandatov imel. Ne? Tako da so bili, so bili ti koraki, ki so nakazovali to pot neko bolj avtoritarno ureditev. Uh, sedaj v tem trenutku um, recimo lahko prebiramo zgodbe o tem, kako o, po trgovinah recimo zmankuje nekih najosnovnejših produktov, ne, od toaletnega prepirja do ne vem, česa, potem o tem, kako so te, o, kako elektrike recimo primanjkuje. Ampak tu, recimo, ko tem, o tem, nisem, nisem prav prepričan, no, da gre res z neke take pomankljivosti, zato ker hkrati Recem, kar se tiče elektrike, ne, je pač je kritika, ne, da, da pride do, do teh izpada elektrike, ne, da ni dovolj elektrike, ampak v, v času vseh teh pri, pri letih se produkcija elektrike vedno povečevala v Venezueli. Ne. Venezuela je tudi neto izvoznik elektrike. ne sem rekel, ko pol mogoče trditi, ne, da je premalo, ne vem. In potem, kar se tiče teh produktov, no, ki manjkajo, to, To pa ne znamo oceniti, no, ker zdaj, recimo, v zadnjem obdobju nisem tja hodil no, in mi ni uspelo se prepričati za tem, kaj, kaj drži, no, ali, res, ali res to neko dejansko pomankanje, ali pa so to spet sabotaže, ki jih izvaja ta po, oligarhija, ne, kar je že počelo v preteklosti, ne, to so oni že počeli. Ne, tako da možno to tudi gre za sabotažo. Ne. Zdaj, te trenutku pa ne bi znal oceniti, no, zakaj v resnici gre, no, ker nisem recimo, zdaj, v zadnjem obdobju bil tam, no, da bi se temu bolj natančno posvetil. Zdaj, kar se tiče pa nas, ne, jaz mislim, mislim, da sem to že v pogovoru omenil, mislim, da se nam ni potrebno obremenjevati s tem, kaj je tam v Venezueli uh, se zgodilo, v tem smislu, da bi od tam povzeli ne, te, te, njihove, recimo, te njihove reforme in to, kar se tam dogajalo, ker mislim, da gre za dve različne družbi. Venezuela je naftna, naftna velesila. Uh, in s to nafto, ki oni prodajajo in s tem denarjem, ki ga oni zašlužijo, je mar kaj možno narediti. Ne? In to, mislim, to je res ogromen potencial za njih. Ne? Mi tega nimamo. Ja, oni si verjetno z lahko, kak je ta eh, no, temeljni družbeni dohodek eh, privošli. Samo s tem spodrajo nafte, že verjetno. Eh, ena strašnja je to za naprišanje. Ta slika sveta, ki ste ga zna, tukaj opisovali, da je taka zelo temna, taka zelo machiavalistična. Če se zame zanima, glede na to, da pač poznate z teh raznih kotov sveta, vse te neke zgodbe, ne. a se vam zdi, pa če je možno na neki politične nivoje, ne najdič, tudi kot spremenbo, ali je to že čisto utopija se pravi, ker uh, mislim, da je to zelo važno vprašanje, ne? danes si ljudi predstavljajo, da se treba so vzmeniti, ne? ne vem, če pripričan čisto, da, da, da še smo to možno, da nismo že šli pred neke točke, ko je ta uh, koalicija teh uh, interesov, ne? razno razli na vseh možnih nivoj, enostavno prevelika in preč obsežna, da bi se to zelo na politični način rešiti, ali ni si delajo. Ja, ja, bo je edino, kar nam prostane, je upanje, da to je možno, ne, ta oblika organiziranosti, ne, ker uh, konc koncev uh, tisti, ki to počnejo, ne, tisti, ki recimo izkoriščajo to delost, ki vzpostavljajo te sisteme izkoriščenja, potem tisti, ki sprožate te vojne, ne, ki spostavljajo te, te brutalne, te kolonialne, recimo, interese v teh državah. Ne. Nim to uspe, ne. nim to uspe, oni so zelo dobro organizirani, oni imajo kapital na svoji strani, se pravi, oni se lahko organizirajo. Se pravi, če se oni lahko organizirajo, pa, pa ja, tudi mi, no, se mislim, se tudi moramo, no. res, res je težko. No, kar, V bistvu predvsem ta kapital ne, dejansko je vse na tisti strani. Ne. Če pogledamo to naftno industrijo, rožarsko industrijo ali pa vse te največje korporacije, ki, ki zvajo to proizvodno v svetu, kako ne ja, se en, en tak mali človek, ne proti temu, vpre, no. to Res je težko predstavljati, ampak vse nam ne drugega, ne, kot, kot pač delovati v tej smeri. No. Pa, ja. Uh, še kakšno vprašanje oziroma komentarje? Uh, no, ker če ni bomo uradni del, vse uradni del končali, torej vas je bo ostal še kakšno minuto ali pa mogoče več z vami. Tukaj ne uradno spodaj, tako da boste tisti, ki imaste mogoče ne, manj... Um, za upadnje v to, da bi javl tukaj svoja mnenja prezentirali, lahko še kaj vprašali, oziroma pokomentirali, tudi bi rekla na bolj neformalen način. Tako da torej potem ta, ta del res formalno zaključujemo. se jaz sem se res zelo, zelo zahvalna za vaš obisk in za ves pogovor. Uh, mislim, no, se pravim, da verjetno bi bilo treba majčkeno večkrat malo več okolik take stvari ponoviti, a ne? Uh, uh, ker se bojim, da je to, kar ste rekli, ne, da ta zavest nekako o, o tem, kakšen je, zdaj, ta svet je nekako mimobežna, ne, ni, ni niti do tangente ne pride, ne, bi rekla moja včera. Uh, skratka, ja, uh, uh, hvala lepa, jaz vam želim še naprej, pač veliko uh, uspešnega dela na terenu in seveda veliko teh vaših uspešnih poročil iz prve roke, ne, ki so tisto, kar ja, bi bilo zelo koristno prebrati, mislim, vsakemu Slovencu, mogoče rano zato, ker se mi zdi pač, da nas vrtinec vozi v, v tisto smerne, v to drugo. Ne. In jaz se tako v šalni večkrat rečem, da bom pač organizirala, ne vem, potovalno agencijo, ki bom a pa Slovence gledat kak je svet v resnici ne?